Silvesteri rádiókabaré a Tália kertből A házigazda Vidapéter. Szeretettel köszöntöm önöket hölgyeim és uraim. Ez a silvesteri rádiókabaré a Tália kertből én pedig a házigazdájuk Vidapéter vagyok. Érkezett végre, hölgyeim és uraim, az év utolsó napja, amikor azon túl, hogy természetesen számot vettünk az elmúlt esztendő történéseivel, mégiscsak a mulatságé a főszerep világszerte. A szilveszteri szokások közös célja a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Fontos szerepet kapnak az ennaphoz kötődő zajkeltő szokások, kongózás, csergetés, pergőzés, nyájfordítás. Innen ered a mai trombitálás hagyománya is. Hajdú Dorogon kongatással kergették az óesztendőt. esztendőt. itt Igmándiból, 1941-ről, egy megfordíthatjuk-e a szent. Péter csordáját című engedélykérést. A következő tréfás versekkel, és ez itt a lényeg, bemennék én ti hozzátok, ha van jó erős pályinkátok, de ha nincsen pályinkátok, be sem megyek ti hozzátok. Ezt csak azért mondtam mert hogy lássuk, hogy az fogyasztás kulturát és kulturálatlan módon, milyen mélyen gyökerezik a mi hagyományainkban, szilveszter éjszakáján egy egyedül bulizó, szomorú férfi szeme megakad a kocsma falfirkáján, ki nem szereti a bort, a dalt, a nőt, nem érdemel boldog új esztendőt. A pasas fanyarú ábrázattal elolvassa, kér egy ceruzát, és a következőket írja alá, innát savanyú boromat, élnéd nőmmel soromat, anyósom tanítna dalra nem érnál ilyet a falra, te marzi. Az alkohol pedig időnként természetfeletti képességekkel ruházza fel fogyasztóját, gondolva itt a teleportálásra, vagy a téridő kontinium meghajlítására. A bulizó illető szempillantás alatt találja magát reggel az ágyában, vagy valaki máséban, vagy valahol máshol, és hogyan emlékeznek erre vissza mások? Reggel nagy para volt, nem tudtam, hol vagyok. Nem a barátnőmnél, nem a haveroknál. Aztán rájöttem, hogy fordítva fekszem az ágyon. Van, hogy felismerjük mások szuperképességeit. Nem érdekel, hol vagyok, azonnal gyere értem. Egy kishölgy vallomása. A totál részek barátom, aki mellettem fekszik az ágyban, látom nagy nehezen pötyög valamit a telefonján, majd azonnal kapom az SMS-t, rohadt szarul vagyok, olyan jó lenne, ha itt lennél. Hasonló megdöbbentő vallomás egy legénytől, a csaj odajött, megölelt, és könnyes szemmel azt mondta, inkább szakítsunk. De én nem is ismertem akit a tájékozódásban ért meglepetés. Azt írja, pár éve egy haveromhoz voltam hivatalos szilveszterre, kívülről csákó duda szalagok, belülről házi pálinka sörpesgő. Odaérek, liftel fel, ajtón becsenget, az lassan nyílik, erre én egy hatalmas bujék után belefújtam egy nagyot a dudába. Előttem egy tetovált norvég dokmunkás és a jeti keveréke állt, Kisgatjában és atlétában Annak a képébe folytam a dudát Közölte, hogy a dudát hova dugjam És Felajánlotta a segítségét is A roppant rövidre sikeredett Rémálom után a liftben ellenőriztem Emelet stimmelt Ajtó stimmelt, a lépcsőházat Vétettem el Klasszikus e-mailváltás kollégák között. Azt hiszem túl jól sikerült a tegnap este, semmire nem emlékszem, viszont egy pályogdoron vagyok, ahol németül beszélnek. Lehet, hogy hétfőn nem érek be melózni. Válasz. A hétfői meló miatt ne aggódj, már kedv van. A rendőrség keresett, anyádék büszkék lesznek rád, amúgy hol a Pélóban vagy. De van olyan, akinek nagyon bejön egy utazás. Gazi, hová jártok szilveszterezni? Tavaly előtt babóton voltunk. Az mi történt? Az az, hogy ketten lekapták a tíz körbiről, nekem meg eltörték a orromat, úgy megvertek. Az Hát tavaly is babóton voltunk. Ha nem mondd már, megen? Az mi volt? Az, hogy hárman elkapták engem, meg félholtra vertek. Na, ezt az idén hova mentek? Ha nem tudom, az az, hogy babótra akarnak. A szilveszterkor hagyományos ételek fogyasztása is szaporaságot, bőséget volt hivatott teremteni az új esztendőben. Lencse, bab vagy bármilyen szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. A sült malac kitúrja nekünk a szerencsét szilveszterkor az étteremben egy pincér tanuló egészben sült malacot szolgál fel, de a fű pincér nincs vele megelégedve. Na de a legközelebb, ha ilyen ételt állal, legyen szíves, a fülibe egy kis petlezselymet tenni, a szájába citromkarikát, a farkára meg kössön aranyszalagot, megértette? Ha hogy ne uram, de nem leszek úgy túl helyes. Vannak szavak, amiket nehéz kimondani ittas állapotban. Platform, prejudikáció, individualizmus. Szavak, amelyeket nagyon nehéz kimondani ittas állapotban, dezoxiribonukleinsa, empirokriticizmus, termékspecifikáció. Szavak, amelyeket lehetetlen kimondani ittas állapotban, nem kérek többet, köszönöm. Aztán jön a másnap, és vele együtt a jó kívánságok és szerencsét kívánok hada. Gyerekkoromból eklatáns példaként maradt meg az ajtónyitás után boldog újévet kívánok mondattal párhuzamosan nyitott tenyerüket nyújtó sárga mellényes kukások látványa. Megvan? Azt hitték ez valami újkori találmány? Hát nem. Kérem tisztelettel, Tót Árpád már 1913-ban így ír Új év reggele című versében. Véget ért a szilveszter égi szender, Felkelne az ember, de nem mer. Mert jön a kenetes, basszusú szemetes és jön a gyászos szopránú gázos, jön a májfoltos sarkiboltos, sőt jön a bordó orró levélhordó jönni nemrestel hajlongó testel urams parancsoló ma házmester és jön emez, és jön amaz és jön háromszor ugyanaz s jönnek tízezren, és ájultam fekszem, stolongnak vadul az ágyam körül, és direkt mind az én új évemnek örül nyüzögnek zsúfolt rendben a széken asztalon kedencen, és a És keresztül a sok tolongón hozzám jutni alig tud a guta. Kedves közönség, tisztelt hallgatók! A 2022-es évvel őszintén remélem, hogy magunk mögött hagyjuk az olyan kifejezéseket, mint vakcina, ársapka, gázkorlát és társaik, mert békesség a földön a jó akaratú embereknek. Béke. Ez az a szó, amit szívünk teljes szeretetével várunk, és ettől őszintében még nem óhajtottunk. A Rádió Kabari Teljes Társulata nevében kívánok önöknek 2023-ra boldog, békés új esztendőt! Egyre nagyobb divat az évértékelés, és már nem csak a politikusok körében, egyre másra üzletemberek, sportolók, a munkahelyi főnök, és még ki tudja, ki mindenki próbálja megértékelni az elmúlt esztendőt. Mennyivel könnyebb dolga lehet a grönlandi miniszterelnöknek, nem? Elmondja, hogy idén hideg volt, meg fagyott, azt jó van. Ha valaki mégis ennél magvasabb gondolatokra vágyna az év utolsó napján, mindenképpen hallgassa figyelmesen a most következő számot, melyben évvégi beszédek különböző variációit hallhatjuk. Az előadók, maguk a szerzők, vagyis araditibor és Marga Ferenc József. A részeg ügyvezető igazgató helyettes... Kedves kollégák, mindannyian tudjuk, hogy cégünk ügyvezető helyettese Pálinkás Zsolt, akit előélete miatt nem véletlenül hívnak Zsoltnak, milyen magánéleti válságon ment keresztül, szerencsére már kilábalta a problémák tengeréből, és visszakaphattuk a régi Pálinkás Zsoltit, aki hála a pszichológusoknak új ember lett, és teljesen rendbe jött. Megkérem, tartsa meg ünnepi beszédét, Zsoltikám, parancsolj, ne arra az a kiárat, ne erre, itt, itt, it, itt, it, itt, itt, itt. Kedves... Ugyászló. Hova a szomba tettem. Jaj, van Na. Hát mit is jelent számunkra az új év? Hát mondjuk én pont lesz a. Leszaladok ilyenkor a boldva. és veszek egy csomó konya, kony, konya felszerelési cikket. Na de. Kanyarodjunk vissza a székhez, ahol rengeteg segítséget kaptam ahhoz, hogy kilábaljak az alko, a, a, alkotási válságomból. Sokat segített ebben elvíráskol a titkárnöm, neki is gondolom sokat jelent, hogy meg. meg megbecsülöm a munkáját. <tos> <tos> Ki nem emlékezne rám, milyen nehéz helyzet után került hozzánk, épp munkanélküli volt, hiszen kiúzták alól a céget, akarom mondani a cégvezetőt, akivel rajta kapták az íróasztalon. Elvirácskan rengeteg szakmai tapasztalatot hozott magával az előző munkahelyéről, valamint két fénymásoló gépet, és négy a nyomtató papírt, Szóval, ami csak úgy elfért a ridiküjében. Munkaközben, ha ránézek, az első gondolatom mindig az, hogy olyan jó seg... seg... nekem. Éppen ezért szeretném, ha most följönne a színpadra és bekap... bekapcsolná a mikrofont, majd elmondaná, hogy... hogy... Tessék, mert nincs itt, Még kilépett... Mikor? Két hónapja? Hát akkor én az elmúlt két hónapban munkaidő után az íróasztalon kivel kev... Ke kerestem a megoldást a cég problémájára. Kivel? Gabikával? Nem ismerek a cégnél semmilyen Gabriellát. Jaj, Gábor! Köszönjük szépen! Pálinkás Zsoltnak ezt a gyönyörű évvégi megemlékezést... Ja, nem itt az félben, Nem látod, hogy még beszélek? Hát, ki vagy te? Zsoltikám, én vagy vagy te? vagyok az ügyvezető. Vezető? Ja, sofőrszolgálat. Balról a negyedik Audi, majd én vezetek, csak mond be a lámpánál, hogy melyik szín. <haz> <haz> És akkor jöjjön egy ázsiai üzletcég vezetője. Kedves kollégák, cégünk igen eredményes évet tud maga mögött. A számláz bevételünk idén meghaladta a 11,5 millió forintot, így az idei nyerességünk több mint 2 milliárd forint. Ebben az évben olyan világmárkák forgalmazását kezdtük el, mint az IDEDASZ, a Kineton, a Dolceg és a Louis Beton. Sajnos a híradás technikai forgalmunk egy apró figyelmetlenszég miatt nem hozta az elvárt szamokat. Már orvosoltuk a problémát, és a Pana Sánik első betűjét, első A betűjét, íre re cseréltük. <gül> saját márkás termékeinkből kiemelném már robot porszívókat. Fejlesztőmérnökeinknek fejlesztő mérnökeinknek hála ezeket porszívókat olyan cippel láttuk el, amelyek az első használat során a porszívót nem a töltőfejhez vezetik vissza, hanem hozzánk az üzletbe, így azokat számtalan szó újra el tudjuk adni. Nem akarom szaporítani tovább a szót, úgyhogy minden kedves kollégának boldog új évet kívánok és fogyasszák. Jó étvágya a vacsorá, melyet természetesen általunk forgalmazott ételek ebbél állítottunk össze. Ná, most hova mennek? <Sessz> és végül jöjön egy politikus, államtitkárul Pancsán itt kell az Új évi beszédet elmondani. Köszönöm. Kedves hölgyem és uraim, kedves vendégek, szeretettel köszöntöm öket itt ebben a szép új kórházban, ez az opera. Ez az, ahol is lehet. <Sessz> Opera, nem kórházban vagyunk. Elnézést, engem most operáltak, szóval... Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Pesti Vigadó kupola termében. Az opera házban vagyunk. Egy bodega házban vagyunk. Pár lépésre a Vigadótól. A Vigadó nem itt van. De a Vigadó nem itt van, hogy átadhassunk Önöknek egy szép új tejfeldolgozó üzemet. Az opera házban vagyunk. Térjen a tárgyra! Télen a trágya nyáronak. Nyáron a traktorok, így működik a mezőgazdaság Vannak, tehenek, frissett tejelnek Jaj, de nehéz Magyarország, új év De nehéz helyzetben van Magyarország, új évkor Ezt, ezt nem ön mondja És ezt nem csak én mondom, hanem Más is mondja, nyüglődünk Magasak az adók, instabil a gazdaság Hadd idezem hát a nagy bölcset Diderot Szeneka A zenekar russzok Ruszó kortársát, aki Ady Endre egyik idézetét egyszer Schilleréhez hasonlította, és azt mondta, mit mondott, ugye, mit mondott? Nem tudom, ez nincs ideírva. Nem tudom, ez nincs ideírva, ezt mondta ezt mondta russo. Seneca. A zenekar. Hogy másszunk ki ebből Mászunk ki a zenekari árokból, hölgyeim és uraim, és fogyasszunk friss, pasztőrezött tejet. Tudja mit, Boldogú évet, és húzzunk a francba. Tudják mit, boldoguljanak, azt húzzanak a francba. Idén végre ismét benépesültek a világ repterei, miután véget ért a járvány, így ismét lehetővé váltak a nemzetközi utazások. A repülés pedig nem csak öröm, hanem poén forrás is. Gondoljunk csak arra, mennyi vicces történetünket köszönhetjük ennek. A repülőn a légi is az, hogy megkérdi a turista osztályon utazótast, uram, csorát? csorát! Férfi, ránéz, miből lehet választani? Igen vagy Nem férfi a légi kisasszonynak hisztizik, Hölgyem, fel vagyok háborodva, nem tudok kimenni a vécére, soha nem látom a filmet, és mindig az ablak mellé ültetnek, mire az röhögve megveregeti a vállát. Nem ókázon kapitány, kezdje meg a felszállást. Állandó szerzőnk, Moritz Tamás a Liszt Ferenc repülőtér üzenet rögzítőjén kezdett kutakodni, és hasonló eredményekre jutott. Ezeket már is felszolgálják önöknek. Bach Szilvia, Major Melinda, Görög László és Vida Péter. Hello, I'm Chuck Norris. Örülök, hogy idén én a malévvel utazhattam. Kövér László, jó napot kívánok! Csak szerettem volna megkérdezni, hogy mekkora bajusztól kell pódíjat fizetni. Itt Dobrev Klára üdvözletem. Árnyék kormányom tagjaival plusz feri fontos külföldi tárgyalásra mennénk. Ugye jól gondolom, hogy erre a célra készenlétben van önöknél egy Árnyékormánygép. Szép napot, így jártó jártókülügyminiszter. Csak szólok, hogy ne érje önöket váratlanul. Miniszteri rendeletet adok ki, mely szerint a légitársaságok utaspontjainál a moszkvai utak ezentúl duplán számítanak, a brüsszeli kilométerek után levonás jár. Jaka Péter, engem csak egy járat érdekelt volna, a párizsi Korda Gyuri bácsi, sziasztok! Ha már szponzorpénzt nem fizettek, legalább egy névváltáson gondolkodhatnátok. Legyetek Korda György reptér. annak legalább van értelme, mert tudom, ha lennek a Liszt ferencnek nem volt olyan száma, hogy nemzetközi repülőtér. Pakó vagyok, fakáta, Pakó! Ó, most több állás kérdez téged, legyini nyari, legyirrőkőkő, Én tudnám szabatosan mondani gépeknek, jobbra-ba, vagy zuhanyanak, a nagy Üdvözletem, Doktor Hatházi Ákos, egy beruházásuk számláit szeretném bekérni, ugyanis tudomásomra jutott, hogy jelentős túlárazás történt az egyik légifolyosó lebetonozása kapcsán. Ja. És szél bernadett van nálam, és nem félek használni. Jolika vagyok, haló! S akkor a sitút. ezek a frak, frak, frakciók vagy szankciók így tönkretették álmán nagyát vagy megcsált a piszok, mert azt mondta Erviz második tászútra all inclusive vagy hová. Kérdezném, hogy fel tudna evenni minket a gép itt a kert Ha! Ha nem szívesen mennék be oda magukhoz, ugyanis lisztérzéken vagyok, na Itt német szilárd Az van, hogy valahol elkeveredett, és nem találom sehol a rezsicsomagomat Jó napot Álderi János vagyok. Panaszt kívánok tenni. A volt köztársasági elnökök nemzetközi horgászversenyére indultam, és nem engedték fel a fedélzetre a négy méteres teleszkópos botomot, de még a búvár is elbették a szigonypuskát. A karácsonygergei beszélek a budapesti kerékpárosok nevében kérem, hogy minden kifutópályán alakítsanak ki biciklis jó? És készüljenek rá, ha kormányra kerülünk maguknál mindenki repülni fog. Jókait, Péter, hova mint az önök betonjáról álmodtuk a repülők jubileumi koncertjét. Lesz új, dal is mutatom a refényét. Lehet, hogy egy kicsit hadarok, mert olvadnak le a radarok. Szép napot kívánok. Még egyszer mondom, kívánok. Orbán Viktor vagyok. Kérem, készítsék elő a Turulvant, mert megkívánom tekinteni a Fehérmegyei Elklasszikót, a Vidi Felcsújtot. Sziasztok, Mókuszfalatok, itt Lakatos Márk. Az történt, mondom, az történt, hogy megérkeztem Amsterdamból, és az egyik biztonsági őrötök durván, de tényleg. Nagyon durván megmotozott. Csak azt meg tudni, hogy mikor lesznek közelebb szolgálatban, Spargyőzik, ő Ha milyen dolog mor, hogy mit valami bűnözőt szednek ki engem a gépponyászteréből? Én ott kérem, relaxálni voltam, mivel köztudott, hogy szerettem a bőröndillatát. Halló, Müller nyújók, ha Cecilia beszélt. Mivel a járványnak még korán sincs vége, azt szeretném kérni, hogy a gépek a levegőben is tartsák egymástól a minimum három méter távolságnak. Következő fellépünk egy ideje már a kultúra szervezés terén tevékenykedik, miután rendkívül dicséretes módon átvette Jászkarajenő művelődési házának igazgatói székét, és a rábízott komoly aparátussal, tehát a könyvtáros hölgyel meg a takarítónővel karöltve, igyekszik felvirágoztatni a helyi közösségi életet. A legnagyobb változást mégis talán az hozta az életébe, hogy családot alapított, és apuka lett. Nem lennék meglepve, ha erről is mesélne nekünk, Dombi, vagyis Dombovári István! Jó estét! Kívánok! Csókolom! Tényleg így van, tényleg átvettem egy művelődési házat, tényleg három fős. Nem kell nagyobb a parátus, hát figyelj, mi takarékoskodunk a közpénzzel, kell ilyen is, tessé el hinni. Hárman dolgozunk, úgyhogy nagyon hamar észreveszem, hogyha valaki nem jön be. De ezzel nincsen gond, szerintem jó vezető vagyok, viszont ugye, amikor vége lett a fellépéseknek, a Covid első felvonásában, van az a szomorú nevű miniszter csávot. ő jelenti be mindig, hogy bezárt, megszűnt, megadóztatták, meghalt, ketté vágták, vége van. Mondta így 2020 márciusában, hogy Mely a COVID fél tizenkettőkor, úgyhogy még ma be kell zárnunk a színházakat. Úgyhogy lett egy igazi munkám. Ugye egy évig vezettem egy bezárt művházat. Ha izgalom kell nekem, szóljál bármikor, megoldom, és visszakerültem a világ életbe, és ez jó. Átkerültem a művház által rendezvény túloldalára. Én csinálom a rendezvényeket más fellépőknek. Nagyon nagy mutaság volt az hazudni, hogy értek a keverőpult kezeléséhez. <Szül> Mert nem, de úgy voltam vele, ö, nem veszik észre, bekapcsolom, hát már annyit láttam, bekapcsolják, eltolják. Ez amit mint a, a tolmácsvizsgán is kárhazudni hazudni, az, hogy érted, amit mondanak, ha nem érted. Nagyon hamar lebuksz. Az első rendezvényünk egy szuper rendezvény volt, meghívtuk mindenki kedvencét, delhusa John művész urat, aki a világ legkedvesebb embere. 70 éves, nem néznéd annyianak, ebből 65 éve haknizik. Idősek napjára hívtuk, és én raktam össze a technikát. Nem akarom szépíteni, nem sikerült. Búgott, zúgott, és azt a kedves embert, mert ő tényleg az, ezt a cuki embert majdnem elveszítettük. Majdnem nálunk kapott infartust. Attól a hangosítástól, amit én csináltam. <suk> De profi volt. Elkezdte a műsort a körülmények között. Nagyon profi volt. Kifelé a közönséggel kedves volt. Hátulra velem, amikor így megfordult, akkor nagyon nem kedves. Valahogy így kell elképzelni, hogy na na na na na na na na Visít az egész hülye A műsor közepén az asszisztense, a felesége Odament a hangfalak elé, a nézőtére És ide néz rám, és annyit mondod, hogy Te, ez valami pusztulat Mondom, én tudom, de őt kérték a nénik Mire rájöttem, hogy nem pont ezt kérdezte, és végképp nem erre a válasza számított. Nekem már eszeltek. azóta, és próbálom ezt valahogy ledolgozni. Sok minden változott, túléltem a Covid-ot, megházasodtam. Betegség, betegség. Innen nincs visszaút. út. <gül> Lett egy gyerekem is a Covid alatt. Innen végképp, de őt akartuk is. Szóval a lényeg az, hogy nagyon végig kellett ezt gondolni már ennyi idősen. Tehát 43 évesen lett gyerekem. Úgy megráztam az acskóját, mint a Mikulás december 5-én. Nálunk ott van a családban mindenki István, anyám is. Itt nem is volt kérdés, hogy milyen neve lesz a gyereknek. Olyan érdekes is, hogy a csajok jobban bíznak most már a magánegészségügybe. Én nem tudom miért. Én mondtam a feleségemnek, hogy komolyan magánkórházba akarsz szülni. Azt mondja, igen. Hát mondom, ne egy már anyám is tébén szült. Azt nézd meg, milyen fasz a gyerek lettem. Azt mondja a feleségem, hát ez az egyik ok, ami miatt nem szeretném. Meg most olvastam, hogy nem kapok időpontot. Gondolj bele, kijön a gyerek, az nincs ágy, csak ott lóg. Mondom, csak nem ennyire rossz a helyzet. Összeraktam a magánkórházra a pénzt, nem volt olcsó. És benső se lehettem. Császármetszés volt. Kizavartak az elején rögtön. Jön felém utána egy rémült réműtarcú nővérke. Maga az apuka? Én, mint a romantika nagykövetek. Remélem, egy millióba került. Akkor magáé lesz az aranyóra. Akkor kezdtem el összerakni, hogy azért kérnek ezek olyan ér, ennyi pénzt, ami egyébként is megtörtén. A gyerek így is is csak várni kell. Ezek kérnek egy milliót érte. Valószínűleg adnak egy arany órát. Szuvenírbe reklám ajándék. Az aranyóra óra szóra, azt hittem, hogy arany óra, most ne néz így rám. Az aranyóra nem ezt jelenti. Hölgyek, tudják, mit jelent, ugye? Hogy mondjam szépen. Tulajdonképpen, ha kéred, hanem a melkosodra ide raknak egy szotyos gyereket. Meg se törlik. És nem elég csak kirakni az instára. Haza kell vinni. És nem lehet a leghalkabbat. Te is megpróbáltad? Szigorú világ ez. Azt mondják, minden megváltozik, amikor a gyereked, az újszülött gyereked először a szemedbe néz. Emlékszel még, amikor volt a kezedben ilyen kétperces gyerek? Az a senkinek nem néz a szemébe. Az olyan, mint egy locsolatlan fikusz. Tehát... Ezeket miért nem írják meg sehol? Durva ez. De talán soha nem késő. Talán mindennek neki lehet futni még egyszer. Talán tök, mint egy hány éves, hogyha elkészültél valamire, családalapításra, boldogságra, akkor megvan rá lehetőséged. Jó mondom? Soha nem késő. A legszebb dolog, ami történt, azt szeretném veletek így az év végén megosztani, mert én egy romantikus fazon vagyok, mint látjátok, halljátok. 2020-ban házasodtam. Nem volt nászutunk, mert hát ugye nem jártak a repülők, nem mentünk sehova. Tavaly megszületett a gyerek, nem volt kedvünk, életünk se. Nem. Idén eltároztuk bepótoljuk a Nászutat. Nem kell nagy dolgra gondolni. Párom nap fapadós Barcelona, de, de a feeling, tudod, az érzés, hogy a Nászút, az hagyomány, az jár nektek. Amikor az agyamig eljutott, hogy gyerekek, hát itt nem csak a Nászút maradt el, hanem a Nászészaka is. <kíl> Oké, okay, két év meg gyerek is van, de én azt bepótolom. <kíl> amikor ez nekem beugdult a fejembe, hogy itt izé, torreádorság lesz Barcelonába. Így szálltam fel a repülőre, azt jól leszek, hogy még valamit. A feleségem rettegett, ilyen fél ült mellettem a repülőn. Tudta, hogy ez neki lehet, hogy nem lesz annyira a jó buli. Úgy mondom, ahogy volt, jó? Szép, nem nem hazudhat az előadó. A feleségemnek az érkezésünk napján megjött a menzesze. Az még hagyjál de estére megfájdult a foga. Elmentünk egy ügyeletre. Ott a katalánoknak kézzelábban mutogattunk, kapott valami antibiotikumot, amitől másnap reggel elkezdett menni a hasa. Fájó szívvel konstatáltam, hogy a lehetőségek 75%-a tulajdonképpen örökre bezárult előttem. Utána így kísérgettem mindenhova őt. Azt mondja, ennyire figyelsz rám. Mondom, nem pontosan. Ha eltudik a kezed a következővel, megyünk haza. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindjárt véget ér az új év, úgyhogy jól be kell osztanunk a maradék időt, hogy minél több férjen 2022-be. Ebben lesznek segítségünkre. Horváth Tibor most következő szilveszteri szisszenetei, amelyek bár rövidek és tömények, bárki nyugodtan fogyaszthatja őket bármilyen mennyiségben. Akik pedig felszolgálják, Major Melinda, Bezerédi Zoltán és a Revicki Gábor. Segítőkész férje Béla Mit csináltál ilyen sokáig a szomszédasszonynál? Csak segítettem uh -huh. Azt mondta, szeretne felakasztani egy képet a falra De nincs otthon szöge Úgyhogy átmentem és bevertem neki egyet Beszélgetnek. Az utóbbi időben nagyon sokat romlott a rövid távú memóriám, szinte mindent azonnal elfelejtek. Sajnos én is, nagyon kellemetlen. Micsoda. Terhességi ultrahangon. Kedves lendőszülők, elérkezett a nagy pillanat, most megtudhatják, hogy a kis jövevény fiú lesz-e vagy lány. Ha nagyon figyelnek, akkor ott középen észrevehetnek egy iciri kukit. Ha viszont a doktor úr is figyelne, akkor észrevenné, hogy nem rajtam van a vizsgálófej, hanem az uramon. Tülői büszkeség Jaj, az én Petikém egy valóságos csodagyerek Még csak nyolc éves, de már három nyelven beszél És négy hangszeren játszik Ugyan már ezt az én karcsikám is tudja Az lehet, de nem egyszerre A remény hal meg utoljára Te mond, Lajos Igaz, hogy te az esküvőtök óta minden évben Újra meg újra megkéred a feleséget kezét Igaz Te ennyire romantikus alkat vagy Egy túrót Csak hátha egyszer nemet mond <gül> Morbid Karcsikám, hallottam milyen szörnyű balesetért Igaz, hogy könyöktől lefelé vissza kellett varni a jobb kezedet? Igaz de az orvosok nagyon trehány munkát végeztek. Egyszer megpróbáltam integetni vele, és az egész elröpült a francba. Úgyhogy számomra ez volt a soha vissza térő alkalom. Univerzális időjárás jelentés. Holnaptól a csapadék lehet eső, jégeső, Jeges eső, hó, havas eső, ónos eső. Mennyisége 1 és 500 milliméter között mozoghat. De helyenként sajnos a száj is előfordul majd. A szél onnan fúj, ahonnan akar. Bármilyen erősséggel. A köd ott képződik, ahol senki se számít rá. A hőmérséklet mínusz 50 és plusz 100 fok között várható. Kedves hallgatóim, 2023-ra érvényes meteorológiai előrejelzésünket hallották. Osszák be maguknak, mert ilyennel legközelebb egy év múlva jelentkezünk. Egy erősen túlsúlyos holdvilág arcú amerikai milliómos nő erdélybe megy síelni. Örögtön az első napon meg is történik a baj, betemeti a lavina, de megmentik. Egy kunyhóban tér magához, ahol áron épp fölé hajolva borogatja a homlokát. A nőnek a szemei kinyílnak, meglátja áront. Ó, oh, feleségül megyek ahhoz, aki megmentette az életemet. Áron végigméri a jelentős kiterjedésű asszonyságot, fejébe túrja a kalapját, majd füttyent egy hangosat. buksit keres a fehér nép, akit kikapartál a hóból! És higgyék el, Hölgyeim és Uraim, egy sielés még ennél is sokkal több kalanddal kecsegtet, főleg, ha az egész família lécre pattan. Fehérboldizsár és Fehér Gáspár, a család című száma következik a Rádió Kabari színpadán, Kern András. Hallé. A hegyi mentők! Igen, lehet, hogy szükségem lenne egy kis segítségre. Fönn vagyok a hegyen, egy lavina alatt. Igen, da, dasz lavina? Akkor díj, hát most tényleg a névelő a legfontosabb. Melyik hegyen, melyik hegyen? Itt Ausztriában. Hol a szállásunk? Hát, ha én azt ki tudnám mondani, az, az a város neve, hogy Schriegerflungdorfstadt, vagy valami ehhez nagyon hasonló. Az biztos, hogy sok más alangzóval kezdődött. Megtalálták, remek. Igen, azóta mi is rájöttünk, hogy nincs a közelében hegy. Az van, hogy kicsit átvertek minket az utazási irodában. Mondjuk gyanakodhattam volna, mert az utazási irodában az ügynök végig a markát börzsölte. Azt hittem fázik. Sokat szépítettek, mit mondjak. A hotelban a svéd asztal annyit jelentett, hogy az IKEA-ban vásárolták. Szaunát is ígértek. Az mondjuk tényleg volt, ha levet köztünk mesztelenre egy öreg osztrák takarítónő ránk lehelt a fás Borra valóért cserébe bevett egy mentolt is, ha kért. Persze, megpróbálok, megpróbálok a lényegre térni, írjam le a helyzetem. A helyzet az, hogy az egész sielés eleve a feleségem ötlete volt. Maguk nem ismerik, de a vera nem kifejezetten az a sportos alka. Egész idáig az egyetlen testmozgás, amit hajlandó volt, hogy a falatot a szájához emelje. De most az összes barátnője síelni ment, ő se akart lemaradni. Én meg mit tudok a sijelésről? Gondoltam, egy székben felvisznek egy hegyre, utána csak állni kell, és vissza gravitáció. Igen, már rájöttem, hogy ennél bonyolultabb. Igen, Zozóka, a kisfiú, volt még a legügyesebb, neki csak a megállással voltak gondjai. De nem panaszkodom, mindig is érdekelt, milyen, amikor egy öt éves gyerek bukós isakban tökönfejjel. Hmm. Vera is ügyeskedik, ő egy egész speciális technikát fejlesztett ki. Nem tudta megtanulni, hogyan kell kanyarodni a létszel, de rájött, hogyha elég hangosan sikít, kitisztul előtte a pálya. Igazi helyi nevezetesség lett. Az itteniek már csak visító bölénynek hívják. Tényleg, már maguk is hallottak róla? Persze, persze, már is a lényegre. Térek, a lényeg, hogy a hotelból... Minden nap gyalog kellett menni a pályákig, de olyan messze laktunk, hogy délután lett, mire odaértünk. Második nap, aztán rájöttünk, hogy gyorsabb, ha csak ott csatoljuk fel a léceinket. Így viszont cipelni kellett őket. És persze ki cipelte az egész családnak? Na ki! Vera megpróbálta vinni a sajátját, de olyan lassan haladt vele, hogy menet közben odafagyott a járdához. Fizetnünk kellett egy helyi hajléktalannak, hogy vizelje le a cipőjét. Persze a fickó nyugati árakkal dolgozott. Nem olyan volt, mint itthon a Blauliza téren, ahol ingyen is megcsinálják. Zozóka hozta a saját léceit, de ez nem számít, mert közben a nyakamban ült. Mikor felértünk a hegyre, aztán sírt, hogy hideg van, és nem akar síelni. Aztán én is írtam, hogy hideg van, és nem akarok sielni. Igen, tisztában vagyok vele, hogy ez egy segélyhívószám, nem a családomtól kell megmenteni. Igazából szeretem őket a magam módján. A lavina miatt telefonálok. Már maguk is hallottak róla? Én csak a sikítást hallottam, ami elindította. Szerintem Vera volt, ahogy épp jött le a hegyen. Én épp a felvonó alatt pisiltem. Miért? Mert minek fizetnék két eurót a hűtében, hogy használjam a mosdót? J jogos, jogos, hogy ne sodorjon el a lavina. De nézzék, nem olyan rossz itt. Azért is telefonálok. Nyugi van. Ha csak egy órát adnának, mielőtt elkezdenek keresni, azért nagyon hálás lennék. A sok fontos hír mellett 2022-ben néhány, még a fontosabbnál is fontosabb információval lepet meg minket a világsajtó, így derült fény rá, hogy egy holland patkány megtanult szájharmonikázni. Vagy senkit nem zavart ugyan, de 75 éve fejjel lefelé lógott egy múzeumban az abstrakt festő Mondrián egyik festménye. Vagy... Medve támadta meg egy nevadai férfi kertjében a karácsonyi dekorációként kihelyezett felfújható rudolf szarvas, illetve egy mexikói polgármester feleségül vette az aligátorát. Ugye nászéi szaka érdekelne, hogy mondjuk esetében nyilván elmondható lesz, ha egyszer ennek ellenére elválnának, hogy az asszony szó szerint megrövidítette, ha pedig valakinek még ennyi információ sem csillapította a hír éhségét. annak már is itt a Magsa Híradó szilveszteri különkiadása, melyet prezentálnak a szerzők Aradi Tibor, Magsa Zoltán és Varga Ferenc József. Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a Magsa Iradó 2022 szíveszterén, és már is kapcsolunk Dunafügykösre, ahol egy fegyvernek látszó tárgyal fogva, egy férfinek látszó alak a saját családi házában, egy karfiolnak látszó nőt és egy hordó alakú gyereket. A helyszínen van tudósítónk Békési Parketta. Pari, szervusz, hogyan áll most a helyzet ebben a nem mindennapi túzdrámában. Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat! Még nem vagyok a helyszínen, mert beugrottam anyám, mert azt mondta ezt ő is látni akarja, mert már marhára unja a kalambót. Várható, mikor érkeztek meg a helyszínek? Amivel a fiam elvitte a kocsit, ahogy jön a busz, de szerintem jóval az adás vége után, mert még jegyet is kell venni, és nincs működő automata a környéken. Lehet, hogy be is vásárolunk, ha már úton vagyunk. Tessék? Ja, igen. Most mondja anyám, hogy a terkához is be kellene nézni, mert nincs jól. Jó, kiváltjuk a gyógyszerét is, igen, ha már megyünk, igen. Azt a ronda, mi a derekára, és azt mondta anyámnak a telefonban, hogy nyolc pálinka után szédül. Biztos az időjárástól van, nem tudom. Békesi parkettal köszönjük szépen! A könnyebb helyváltoztatás érdekében kerekeket kapott a Velencei tóban állomásozó magyar tenger alatt járó flotta. Ma reggel mély részvét mellett vakarták le Musmus Péter kispintesi polgármester autójának szélvédőjéről a reggel oda csapódott krumplibogarat, az egyetlen lét a faluban, aki szembe mert szállni az elöljáróval. Szerte a világon ünneplik az új esztendő beköszöntét, de itthon is tartanak a szilveszteri rendezvények. Kiküldött tudósítónk Agilis Tamás pörözdén várja, hogy szólítsuk. Szervusz Tamás! Szervus, köszöntöm a kedves nézőket! Itt Pörözdén igazán kultúrált körülmények között zajlik a szilveszteri utcában. Az emberek teázgatnak, beszélgetnek, van, aki verset mond, és van, aki gogol műveiből olvas fel részleteket. A falu főterét a józanság, a kultúra és a többi ember felé irányuló szeretet lengi át, igazi meghittséget árasztva a mindennapi élet okozta szürkeségbe. Legyenek szívesek kicsit távolabb menni a mikrofontól. Jó, Köszönöm szépen. Már mellettem áll a falu polgármestere, Korrup Tibor. Korhut. Bocsánat, Korhut Tibor. Zoltán. Bocsánat, tehát Korhut Zoltán polgármester. Hentes. Korhut Zoltán, hentes és polgármester. Most szivott? Nem volt tervben, de kiharcolta. Polgármester úr, elöljáróban mondjon néhány szót a településről. A településünk imáron 800 éves, mai arculatát a tatárjárás idején nyerte el, amikor a mongolok mindent fölgyújtottak. A legnagyobb látványosságunk egy középkori templom, valamint a lippai Renáta lánya, aki egyben híresség is, hiszen szerepelt a idei valóvilágban, ahol rögtön be is bizonyította a régi mondást, miszerint nem a ruha teszi az embert. Azt a Pörözde híres még termávizéről is, melyet zalakarosról hozatunk, mert nekünk nincse. Pörözde nevezetes szülötte, Kakvai tíma influencer és műkörmös, valamint Bondorlaki Zoltán Zoltán néven Horgász Tibó mulató zenész. Ő rendszeres szereplője a Puszit küldök mindenkinek Futára a Devlalé című műsornak, és olyan slágerek szerzője és előadója, mint a Alomalom sashalom... Vagy éppen a Zsamo Zsaséki, éppen a Májadat című dalok. Remélem nem untattam ezzel a kis összefogalóval. De sajnos igen. igen, köszönjük szépen ezt a sokakat nem érdeklő ismertetőt. Igen. Ébren maradt nézőink kedvét kérem mondja el, milyen programok várják a helyieket szilveszternapján. A helyi népdalkör már lázosan készülődik az öltözőben, melynek kulcsa közkívánatra már a bányatóban van. Igen. Aztán fellép még ma Tóth Gabi és Tóth Vera. Igazi szerencsé, hogy ezzel a gyakori névvel a faluban is találtunk két énekesnőt. Az esti főprogram a színpadon közkívánatra a bikini lesz. Már csak az a kérdés, hogy melyik lányra adjuk rá ebben a rohan hidegben. A programsorozat zárásaként évfél után Áder János két évvel ezelőtti újévi beszédét játsszuk le a kivetítőn lassítva a pörköltvöző verseny utolsó jezetjének. Polgármester úr, köszönjük szépen. Ha még van időnk, egy helyi lakost is mikrofon végre kapunk. csokolom, elnézést egy pillanatra. Jó napot, lelkem. Hogy tetszenek a programok? Ó, oh, hát nagyon. Mi igazából a Fási Ádám miatt vagyunk itt. Ő is fellép? Nem, ő van éppen a tévébe, azért jöttünk el otthonra. És ez az úr itt a férje? Nem, ő a gyermekeim apja, a Sanyi. És hol a férje? Ott jön a Sanyi mögött azzal a késsel. Rövid reklám után folytatjuk a híradót. Most vásárolj, szuperáron! Egy nagy doboz nyugtatót, ha ezt a hangot meghallod? Megvettem ezt a cipőt, de a lábaim, mintha ólomból lennének. Jogi mindjárt a rémáróluk a busz. Állandó lankadatlan házőrzés 24 órán át egyetlen gram étel nélkül. Fakutya. 30 éve próbálom megelőzni a faxúvasodást hiába. Iradok végén két érdekes hír magyar űrhajó indul jövő nyáron a mars felé, mely várhatóan megáll füzesabonyban és nyíregyházán is. Az űrhajó a tervek szerint 35 cm magas lesz, és valószínűleg még nem szállít embert. A teljes projekt körülbelül 450 milliárd forintba kerül, amely összegből a rakéta megépítése és a fellövés 5 milliárd, a többi a szakértők tiszteletdíja lesz. Kutyának képzeli magát egy cséphadarói családapa. A szomszédok nem tudnak pihenni tőle, mert folyton ugat, ráadásul félnek is tőle, mert bár arcra egy csivavára emlékeztet, de rottweilerként viselkedik. Kihinné, hogy ebben a kis nyugodt faluban néhány hónapja nincs nyugalom. Gondolná bárki is, hogy él ebben a faluban valaki, aki kutyának hiszi magát. Dándog Ernő élettársa Labradori. nem vállalta az arcát, igaz, nem is kellett, mert ez egy rádióriport. Elmentünk sétálni és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy megáll egy fánál, elkezd diszagolgatni, majd felemeli a fél lábát, és megjelöli a helyet. Aztán másnap meg beleharapott a szomszédba, igaz, azt előtte is utálta. Már régóta furcsa volt a viselkedése, mert még sok évvel ezelőtt, a bármit eldobtunk, mindig visszahozta. Nem tudom, mi lesz ennek a vége. A múltkor is már megkergetett, és elkezdett harapdálni. Szóltam neki, hogy hagyja abba. ennő ernő, abba. Báj, le nem tudom, mi lesz ezután. <gül> Ez volt 2022 utolsó Baksaj hiladója Boldogabb új évet kívánunk mindenkinek! A feleség elégedetlenkedve szól a férjhez. Géza, nem még a villany. Mi vagyok én villanyszerelő? Másnap megint szól. Géza, csöpög a csap. Mi vagyok én vízszerelő? Harmadnap: Géza, leesett a polc. Mi vagyok én asztalos? Következő napon a férj belép a lakásba. És lásd csodát, ég a villany. Nem csöpög a csap. Sőt, a polc is a helyén van. Ki csinálta ezt? Átjött a szomszéd. Azt mondta, mindent megcsinál, ha sütök neki ütemét, vagy lefekszem vele. És te, mi vagyok én, cukrász? Ebből a nagyon tanulságos történetből is kiderülhetett, hogy leghelyesebb szakértő szerelőt hívni, ha valami a lakásban tönkre megy. Vagy mégse. Mindjárt okosabbak leszünk, hölgyeim és uraim, mert érkezik Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs, vagyis a Szomszédnéni Produkciós Iroda. Köszönjük. Köszönjük. szépen! Hát először is én mindig tanulok valamit, mikor Erdélybe megyek. Például néztem nagyapámmal a Sex and the City-t, mert hát az ment a tévébe, és épp Mr. Big letérdelt Kerry előtt, hogy megkérje a kezét, és nagyapám ekkor azt mondta, hogy az igazi férfi csak akkor térdelle ha szilvátszed. Ezt tanultam Erdélyben. Na hát egy újabb év, nem lettem sokkal okosabb, egy kicsit talán így a párkapcsolatokat illetően például, de azt tudom, hogy a matematika nem igazán működik a párkapcsolatban, eddig is tudtam, ugye, mi ketten lakunk egy háztartásban, mégis két harmados többség van, úgyhogy én vagyok az egyharmad, viszont azt is megtanultam idén a feleségemtől, hogy a nulla és a végtelen között pontosan egy a különbség. Soha nem hagytam nyitva éjszakára az ajtót, ez a nulla. Egyszer nyitva felejtettem, mindig nyitva felejtett. Azóta ez van, azóta mindig nyitva hagyom, ez azért is furcsa, mert ő informatikus, oda meg kellene a logika, de ez egy rejtélyes szakma a számomra. Nagyjából úgy néz, ki, hogy valami nem megy a laptopon, szólok neki, mellém áll, és akkor megy. Hogy mit csinál bent a munkában, nem tudom áll egy gép mellett, az úgy megy magától, na de hát most ünnepek vannak, ugye? Furcsák ezek az ünnepek számomra, nem jöttem még rá, mit jelent ünnepelni, ott az ünnepi ebéd. Onnan tudod, ünnepi más az abrosz. Drágább, jobban kell vigyázni, nehogy lehet, mert. Ugye ma már nem az van, hogy ünnepkor finomabbat főzöl, hát máskor is igyekszel finomat főzni. Nem úgy főzöl, hogy mmm, ez milyen finom lett, de hát nincsen ünnep, ki az egészet. Én nem hiszek abba feltétlenül, hogy régen minden jobb volt, mert olvastam, hogy 1858-ban a Franciországi lordban ban Szűzmária 18 alkalommal jelent meg. Én meg 2022-ben Budapesten, Hát fél évet vártam, hogy ki a, a boiler szerelő. De most bosszút állok, én leszek a szerelő, aki nem megy ki. Halló? Kedden nem érek rá. Mire? Pénteken ugye a dugó. De még el sem mondtam. Hétfőn hogy olyan szerdán műtik a lábam. Csütörtök? Ha Isten is úgy akarja. És úgy akarja? Nem. De hát akkor. A másik te... számot kell hívni. A másik számot, jó? Halo! Sem morcimati la minem az zima? Ó, most meg anyámat hívtam. Na, ez lesz az igen. Haló? Az ezoterikus távszerelőt hívtad. Miben segíthetek? Na, végre. Szóval volna itt egy 1500 wattos boiler. Hát, az a baj. Mi? Annak Szaturnusz az aszcendense. De mi a teendő, szelepcsere? Várni kell. Meddig? Ameddig a kosát megy bikába. Aha. Na, de mesélj el, mi történt a boilerre, és majd megmondom, hogy mit csináljunk. Hát, kimentem hozzá az éjszaka közepén... Az éjszaka közepén, mi? Igen. Titokban? Hát nem ébresztettem fel a feleségem. Titokban. Szóval ott volt a boiler. Igen. Észrevettem a szilüetjét a fél homályban. Ha, felkapcsoltad a villany? Nem. Sötétben szereted, mi? Mit? Semmit. <gül> És láttam, hogy olyan furán pislákul az örlángja Hívogatóan... Úgyhogy megfogtam a, Miért? a kapcsoló szekrény záró fedelét. Igen. És ebben a pillanatban igen? kialudt a lány. Úgyhogy megütögettem kicsit az oldalát. Megpaskoltad gyöngéden? Hát először gyöngéden. Aztán adtál neki? Hát rávertem párat, igen. Van, aki úgy szereti? Én csak azt szerettem volna, hogy beinduljon. Rád? Rám. Na, mondd el utána, mi történt. Utána elkezdett pityegni, Aha. Majd jött a csipogás. Honnan jöttek ezek a hangok? Ez miért fontos? Hogy szerelő kell, vagy pszichológus. És utána elkezdett csöpögni. Hol? Hát felül. Aha. Majd alul. A pszichológus kell. Majd elmentem. Mint egy igazi férfi. A csavarhúzóért. Ó, előzést azt hittem, hogy... Uh, Mit? Hát... És nekem kell a pszichológus? Na mindegy, párkapcsolatodban minden, oké? Okay? Persze. A feleséget hogyan szereti? Hogy legyen meleg víz. Úgy <gül> értve, milyen a hálószobában? Fagyos. Mm, mert közétek állt a boiler. Nem állt közénk a boiler. Voltál -e hűtlen mostanában? A boilerhez. A boilerhez. Igen, letapisztam egy radiátort. <gül> Humor most nem fog segíteni. De ezt mégis honnan tudod, te egy MLD-as vonal másik végén vagy, és csak ahhoz értesz, hogy szóval tarts engem, hogy minél nagyobb legyen a telefonszámlám. Vertek a szüleit? Nem. Miért nem? <gül> hogy miért nem? De verted őket? Senki nem vert senki. De lett volna rá igény. Figyelj, arra van igény, hogy megjavítsd a bojlerem. Na jó, akkor javítsuk meg, akkor tedd a kezed a bojlerre. Ezzel azt nézzük, hogy milyen az aurája. Ezzel azt nézzük, hogy van-e benne áram. Hát nem ráz. Jó, akkor vegyél egy mély levegőt. És még? Igen. Akkor a gáz se szivárok. De értsd meg, hogy a vízzel van a probléma. A vízzel, ami kifolyt a csempére, és mindjárt odafagy. Akkor van a megoldás. Na végre, mit csináljak? Korcsolyázzál. Köszönjük szépen. Új évet! A szilveszterhez minden országban más-más furcsa népszokás társul. Ekvádorban madári esztőt gyújtanak fel, Spanyolországban 12 másodperc alatt 12 szem szőlőt kell megenni. Dániában a barátok és ismerősök ajtajához cserépedényeket kell vágni, úgyhogy összetörjenek. Jolikáéknál pedig, de hát ezt már is megtudhatjuk, Bach Szilviától! Bah, a situt. Ah, a sitút. A gyerekek, nem elég a Mikulász, a karátszony. Most meg itt az a nyüvedék szilveszter. Én meg elhasználtam az összes olajat, lisztet, cukrot. Boltba meg ma a hús is felette az uram, ez a zsirsertés kalmar. Ah! Hát az egész falu bezsoggott. Előbb még csak kunyérbáltunk egymástól, hát most meg így anyag beszerzünk. Gyerekek, nálunk nincsen szilveszter fánk nélkül. Úgy, hogy vettem magamhoz disznószájtot, pájszert, harisnyátot, meg zákot megvártam a éjeltet, azt hasmán csúszam, mint a kejgyó elindultam a szomszéd turcsányi Miki háza felé ez a turcsány Miki ez egy ilyen nagyon gazdag ember a fővárosban főszaká cserte herrepörködből diplomázó mondom ott biztos lesz valami tápanyag Kúszok, kúszok ma majdnem odaérek Mikor neki ütköztem A savanya estinek. Az anyja úr isteni, Hát nem ő is ezt a házat szemeteki. ki? Savanya úgy is néz ki Ahogy hívják Hát olyan az arca neki Mint aki folyamat citromot nyalogat Nem volt mit tenni Ártalmatlanná kellett tennem a konkurenciát. Hát előbb is leköptem. Azt, mikor már itt törögette a szemét, gyorsan ráütem a fejére, de hát nem akartam, hogy megfulladjon, ugye? Úgyhogy leszálltam róla, azt szemmel vertem és a bal mutató ujjámmal halálosza megfenyeget. El is A tisztára rendesen ilyen Rambócsak Norisnak éreztem magamatat. Na, hernyózok, hernyózok, tovább. Már ottam vagyok a kerítésnél, futikám, habzó szájjal a Akit egyébként csak fűnyírónak hínak Mert akkora a töke Hogy leér a földig Azt ha rohangát csak úgy darálja lepele a füvet Felhúztam a fejemre a harisnyát Nehogy a kutya felismerjen és odaadtam neki a disznó szájtót. A gyerekek úgy halosztam, mint Kálmán a dödő miután bevágott nyolc stányért töltött káposztát. Átvetettem magam a kerítésen egy ilyen tripla leszúrt Ribbergerrel, az futás. Tudtam, hogy a hátsó ajtó mögött van a kamra. Pajszerre kipattintottam. Okosteló zsemp lámpája. Körülnézek. Hallod? Csupa szüres volt az egész kóce te! Hát valami fejéret az egyik póca. Na mondom, Jolikám, megfogtad az Isten lábát, ott lesz a cukor. Avászkodok közelebb. Hát egy papírlap volt. Felkapom, látom ám, hogy irás is van rajta. Olvasom. Jolika. Zsákmány, három liter olaj, két kiló liszt, remélem jó egészségnek örvendezem, ölelem az egész családot nehari bujék, savanya esti. <Sessz> Ó, hogy a méhek építsenek kaptárat az Orrot hegyibe! <Sessz> Eszter, ter! Hát, ketten kullogtunk a kapuig, nekem az orrom lógott, tacsinak meg a töke. Hazaérek, megyenek a kamrába, hát ha abból a csebből mégis tudok valamit rettjinteni, éted, Üres! Levél a polcon! Én nem tudom, minek sütőfőzöl annyit. Alig maradt valamit, nem szégyeled magadát, Ölelem a családot, nehari, bujék, savanya, eszti. <gül> ah, ünnepek után esküszöm, hogy limonádét csinálok ebből a kaptáróru, riha roncs, bő! <gül> Érted, hainnalig forgolódtam az ágyba, hogy mit e tanálja ki, mi lesz a halózás, a dekorációt, ha már kifundáltam, kifőzök két acskó spagettit, kibontok egy acskó lencsét, anyukát megkérem, hogy ilyen alkoholista színezzek ki őket egyesébe, és már is megvan, érted, a szerpenti meg a konfetti, Na. Kálmán fejére ráhúzom az elefántormányos alsógatyáját, a trombitáhat. Kaja meg Jenniferke örömére félig vega lesz. Hát puhára főzök egy marék krépát, azt ráírom, hogy biovirsli. például. Egy problématikája van a tervemnek. Ezt Kálmán torkán nem tudom letolni. Idegbő, fővettem a nagy dirrel, durral, nem az éme babot tettem idegből. Átmentem Savanyi Estihez, ha harc, hát legyen harc, és kifosztottam böcsületesen a mélyhűtőt is. Életem legjobb malacsültjét csináltam, párolkápusztam, a hagymás, kompi, fang, zserbó, neves. Ja, azért hagytam egy levelet az Estinek. Drága Esti! Köszönöm, hogy támogatod a családomat Én is a tiédet, Főleg a nyádat Ha viszket a órod, ne vakargasd, Pár nap múlva lesz mézetek is Vigyázz rá Jövök érte Ne hari. Bújék Jolika nacsumi! Szilveszterkor hajlamosak vagyunk fogadalmakat tenni, csak az a baj, hogy mindig olyan dolgokat fogadunk meg, amelyeket nehéz teljesíteni. Mondjuk leszokom a dohányzásról, idén majd nem öntök fel a garatra, sportolni kezdek, ugye lefogyok, ah, olyanokat kell megfogadni, amiket könnyű teljesíteni, csak hogy legyen kis sikerélményünk. Például idén nem fizetek be 500 foritnál kisebb gázszámlát, ugye? Vagy én föl nem szállok az ötös metróra, vagy, ha könyörök se viszem vacsorázni a Palvin Barbarát. Bár lehet, hogy ezt mégis megszegepnek, ő még nem tud róla. Újévi fogadalmak ügyében hallgassuk azért meg a most következő fiatalembert is. Biztos lesz néhány jó meglátása Szobácsi Gergőnek. Köszönöm szépen. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát én jövőre 40 éves leszek, és most idén döbbentem rá, hogy én még az életbe soha nem ettem szilveszterkor lencsét. De szerintem nem biztos, hogy jó gazdagnak lenni. Én egyetlen egyszer nyertem 100 ezer forintot a bankol volt a lakáshitelem. Ők rendeztek egyszer egy stand-up comedy tehetségkutatót, ott nyertem 100 ezer forintot, másnap levonták a törlesztő részletemre. De nincs már lakásítelem, végtörlesztettem, és mikor leraktam nekik így a pénzt egy összegbe az asztalra, fizettettek velem 4500 forint hűségfeloldási díjat. Ez mekkora ötlet, nem? Én ezt párkapcsolatba is bevezetném. Úgyhogy ez a viszonyom a pénzzel, na de majd jövőre. Ugye hát holnap január 1 -e, és leggyakoribb fogadalom egyébként, hogy én jövőre nem fogok inni. És ez nagyon nehéz. Tehát én főleg, hogy vidéken lakom, ott ugye ez a mindennapokban, ez a két és fél ezrelék, azért úgy, hát úgy indokolt. Vagy legalábbis nem nehéz ebbe az állapotba kerülni. Mert tényleg így kitolom reggel a kukát, meglát a szomszéd, már bennem van két pálinka. És ugye egy a harmadikat, mondom, hogy pff, hát legalább találjunk már ki valamit, hogy mi részünk Azt mondja, nap van. Pff, már benn van a harmadik és ha már szenvedélybetegség, a következő leggyakoribb fogadalom az a jövőre nem dohányzom. Hát ez engem már nem érinti, már nyolc éve nem dohányzom. Nagyon sok mindent kipróbáltam, vettem nikotintapaszt magamnak. Mondjuk nekem csak akkor segít, ha a számára ragasztom... <gül> Meg van ilyen alkalmazásom, amit számolja, hogy hány szállat nem szívtam, mennyit spóroltam vele, meg ilyenek. És akkor ilyen 31 ezer forint körül tartottam, felajánlott egy programot, hogyha oda elmegyek, addig se a dohányzásra gondolok. Én oda elmentem, leparkoltam, megbüntettek 30 ezer forintra. Ti maradt egy ezresem egy doboz cigirá. Hát a következő leggyakoribb fogadalom az a jövőre lefogyok, hát ezzel van a legtöbb gondom, ezt én is minden évben megfogadom. Egyszer sikerült 80 kiló alá fogynom, ez nem idén volt. Csenki Attila kollégám így rám nézett, azt mondja, mennyit fogytál, hogy te hogy csináltad? Hát mondom, figyelj, diétázom meg, heti négyszer járok edzeni, azt mondja, jó, hát úgy nagyon könnyű. Záró gondolatként még édesapámról szeretnék megemlékezni, aki minden évben eznek ilyen hagyomány volt, hogy meghallgatta a szilveszteri rádiókabarét. Ezt már nem hallhatja, mert sajnos ő már a védák körül kering. Édesapám egy olyan ember volt, aki sokkal előbb beszélt, mint ahogy gondolkodott. És ez nagyon veszélyes. Egyszer egy rokonunk fölhívta, aki hát hatodik esküvője után meghívta a hetedikre, Ennyit mondott neki apám a telefonban, hogy figyelj, ne haragudj, nem tudok elmenni, de megígérem, a következő ott leszek, tehát hogy ebből sok problémája volt. Amúgy én is kaptam tőle az évet, mi együtt dolgoztunk egy ideig, és délután három körül így testileg, lelkileg, szellemileg elfáradtunk. Nagyon magas magasöptű témákról beszélgettünk, és egyszer arról volt szó, hogy izgalmi állapotban kinek hány darab varjú fér így egymás mellett, Hát mi férfiakról lévén szó, jöttek az egyre nagyobb számok, gondoltam rá kontrázok mindenkire, és mondtam, hogy az enyémnek akár egy gólya is elférne, mire mondta apám, hogy azt elhiszem, mert a gólya megáll egy lábon is, úgyhogy megkaptam boldog új évet, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. A svéd csavar szó összetételünknek semmi köze a svéd acélhoz, hanem állítólag a vízilabdából származik, és egy olyan kapuralövés jelent, amikor a játékos a kapusnak kezdetben háttal van, majd egy hirtelen ráfordulással vágja be a labdát. Azon mondjuk elgondolkodtam, hogy ezt mikor fejleszthették ki ott Svédországban, ahol a vizek évente akár egy-két napra is képesek kiolvadni. Nem véletlen, hogy a legtöbb svédnek fogalma sincs róla, milyen lehetett az idei nyár, mert pont moziban volt az alatt a rövid idő alatt. Így aztán, aki meg akarja érteni, hogy mit is jelent a svéd csavar, az vagy vegyen egy lapra szerelt gardróbszekrényt, és próbálja meg összeszerelési utasítás nélkül felállítani, vagy hallgassa meg trunkóbarnabás Reptéren játszódó svéd csavar című jelenetét, amelyet már is előad Görög László és Revicki Gábor. Üdvözlőjük, Budapesten. Magyar vizsgálat Malmöből érkezett? Nem, Hamrigenfádenből. Azt eh, hogy írják? Ahogy eljtjük. Hamrigenfáden. A oh, betűn van egy kis karika, a másodikon meg két pont. Hamrigenfáden. Az messze van Malmötől? Dehogy mindössze. Négy-ötszáz kilométer. Akkor azt írom, hogy Malbőből jött Magyarországra utazásának célja. Politikai menedékjogot akarok kérni? Magasvéd? Hát inkább úgy mondanám, hogy viking vagyok. Vagy kelta. Az én őseim még vitorlákat stoppoltak a Falkeszolda mögött partokon. Uram. Svédország tagja az Európai Uniónak, és az EU állampolgárok nálunk nem kaphatnak politikai menedékjogot. Ó, hát ha csak ez a baj, el tudom intézni, hogy kilépjünk. Én munkát akarok ittem vállalni, ugyanis a viking az egy dolgos nép. Mihezért? Bálna vagyok. Vagy. Sajnos Magyarországon nincsenek bálnák. Hát, nagy könnyebség ez nekem. Figyel! Maguknál mennyi munkanélküli segét kap egy állás nélküli bálnavadász? Nézze, uram, Magyarországon és Svédországban másként működik a szociális háló. Hálóról hallani se akarok. Mondom, hogy én bálnavadász vagyok. Mennyi kész pénzzel érkezett hazánkba? A hitelkártyája van? Hát a pinkodom, nem kéne. Esetleg elintézhetek magának a vörös keresztnél valami szociális segít Na hát, így bánni egy menekültel, akit odahaza a politikai nézetei miatt üldöznek Milyen nézetek miatt üldözik magát odahaza? Hát nézetem szerint az adó az egy nagy marhaság Mert ugyebár lelők egy olyan nagy bálnát, de az egészet elviszi az adó Nekem csak a bálna farhát marad Néze, uram! Adót nálunk is ugyanúgy kell fizetni. Hát akkor jó, mert oda-haza se fizetek. Sajnálom, uram, de ha ennyit kekeckedik, akkor azt javaslom, hogy térjen vissza Svédországba. A következő gép két óra múlva indul Malmöbe. Addig fáradjon át a tranzitba. Köszönöm köszön Egyébként is csak azért jöttem, hogy vegyek a Tax Free-ben egy pár üveg pálinkát. Bár fehér bottal jár, értekezéseiben mindig éles látásról tesz tanúbizonyságot. Ráadásul fúr, farag építkezik, jön, megy a világban. Kalandjait pedig az év utolsó napján is megosztja velünk. Sulyok Péter! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vannak azt gondolom olyan mondatok, Amik meghatározzák akár az egész évet, és teljesen véletlenül jönnek ezek szembe, vagy talán nem is léteznek véletlenek. Amit én idén találtam, és meghatározta az elmúlt évet, és talán egyfajta útravaló lehet a következőre nézve is, azt, ha már Péter úr említette a felújítást, egy PVC ragasztó oldalán találtam, használati utasításképpen, Következő mondat van ott feltüntetve. A használathoz a ragasztandó mindkét felületet kenje meg, majd száradás után hirtelen nagy erővel nyomja össze. Zárójel. A nyomás hosszúsága nem ellensúlyozza az intenzitás hiányát. <gül> Ez azért egy megfontolandó mondat, én azt gondolom. Tehát ha már ugye valamit csinálunk, akkor azt csináljuk becsülettel. Hát azért előfordultam, én is nem egyszer, nem kétszer különböző házibuliba. Amikor még volt vakvezető kutyám, jó pár éven keresztül, akkor ketten jártunk, ez azért volt jó, mert reggel legalább ő hazatalált. Tehát, hogy tudod mekkora előny, próbált ki, tehát, hogy tiszta haszon szilveszterkor egyrészt megérkezel valahová, rögtön megkapod a welcome drinket, egyből kérdezik, hogy kutyának is hozhatok-e valamit. Mondtam, hogy nem, ő vezet, tehát ő nem iszik. És ugye túl van ilyenkor már az ember a karácsonyon. Én megtaláltam a fogyasztói társadalom véglényét. Mert hogy, ugye, hogyan kezdünk karácsonyi ajándékokat venni? Régebben mi volt? Mi az, ami személyes? Mi az, amiben én is egy kicsit benne vagyok? Minek körülne most? Ah, ezt fogja a legnehezebben eladni a vaterán. Tehát, hogy így, Ugye, az is egy ilyen szempont? Igen. És haladtam végig Pest Belvárosám metro aluljáró, ugye most már nincsen kutya bottal, megyek, rajzolgatom magam előtt a félköröket, és egyrészt a karácsonyi vásárologban tanultam meg, hogy ilyenkor, ha én megjelenek valahol, a tér átalakul egy önkéntes néptánc körré, mert meg nem várná, még elhaladok előtte, nem megpróbálja páros lábbal és mozgással átugrani a botot, nem fog menni, tehát, hogy beletekeredik, pláne a forralt boros előtt, ugye a második pohárnál tart, beletekeredik, és pont akkorát esik, amekkorát megérdemel. De vannak olyanek is, ugye a Fogyasztói Társadalom véglénye egy nagy bevásárló központot is tartalmazó aluljárónál. Jöttem fölfelé az aluljáróból, rajzoltam a félköröket, jobbról a hátam mögül érkezett egy... Középkor úriember telefonba sorolta a bevásárló listát. Ugye most ilyen új népbetegség kezdett elterjedni. Volt, amikor érintett sok-sok embert a farkas vakság, hogy amikor szürkületben nem látott jól, ezt most fölváltotta az okos telefon Emberek így mennek szemük elé tartott telefonnal, és csak azt látják, amik a Pokémon go között megfér a kijelzőn. Ez lett ugye a modern civilizációnak a hozadéka. Na, jobbról hátulról érkezik úriember, sorolja a bevásárló listát mamának a telefonba, egy lépcsőn haladtam fölfelé, és ő megpróbált előzni. Bácsikánk falakadt a botban, elrepült. A lépcső bal sarkán elhelyezkedő kukát magával rántotta, és gurultában röptében zavartalanul sorolta tovább a bevásárló listát. Hát kb. ez a fogyasztói társadalomnak azt gondolom, hogy így a végpontja, és hogy mennyire fontos a pontos fogalmazás. Egy időben amatőr színészkedtem, és hát nyilván az is ugye miről szól, pláne az ünnepi szezon két hét aktív másnaposságról tulajdonképpen, amikor elvonul az ember valahová, és az előző jól sikerült este után ugye minden reggel kellett valaki, aki megy a boltba vásárolni kenyérzsírhagyma, tehát nem volt egy hosszú lista ilyen szempontból. Na, én bevállaltam. Egyik alkalommal fölkeltünk, elmegyünk boltba, és hát ezért járt egy feles ha valaki fölkelt reggel 6 órakor. Megyünk befelé a szórakozó helyre. Kísérőn kikérte magának a fél hubertust. Mondom a kocsmárosnak, hogy tecsabi, én nekem az előző este igen komolyra sikerült, én csak két deci levet szeretnék. Elém tette a poharat, kitöltötte, ahogy azt illik, kolléga megissza az övét, megfogom a poharat, és tudod ez, amikor már a harmadik másnapod van azon a héten, tehát hogy így minden is ég, húzóra egy a harmadik kortynál, hát a festett pupillám elkerekedett, fülemből ilyen gőzkarikák mondom, Csabi, mi ez? Szóval baraszk Pálinka, nem azt kért? Jó, ha mondom, akkor a mai száraz nap is kimarad ilyen tekintetben, úgy érzem. Még ilyen zárásképpen akkor, hogy mi az, amire szintén érdemes, ha az ember figyel. Jó sok évvel ezelőtt történt, amikor még legális volt a petárdázás. Leragasztottuk a gyufás dobozt kétoldalas ragasztóval a párkányhoz petárdázás kedvéért. És ugye meg volt a rutin, egyik kézbe a pesgős pohár beszélgetés, másikkal elhúzod a csíkot, eldobod. Igen, ám csak amikor az ember nagyon benne van a sztoriban, én úgy jártam bizony, hogy kézzel elhúztam a csíkot, majd balakézzel végrehajtottam egy dobó mozdulatot, megszabadulva hogy a pesgős pohártól és annak a teljes tartalmától, majd lelkesen magyarázok tovább a velem szembeálló srácnak némi gesztikulálásról és egy kérdező, nem akarod eldobni? Mondom, mit az előbb dobtam el? az, igen, a poharat! Jaj, mondom, bari. Vigyázni kell jó, ha az ember nem rövidíte meg az életét. Idén lenne száz évesen egy nagyon kedves ismerősöm, és őtőle kaptam egy csodálatos gondolatot. 90. születésnapjára mentem felköszönteni, ugye egy tíz évvel ezelőtt következőt mondta nekem. Lajos bácsinak hívták, azért Péterkém, így, hogy betöltöttem a 90-et, egy korszakalkotó döntésre jutottam. Hát mondom, Lajos bácsi, hat tanuljak a jövőre nézve. Mondjad, szóval így, hogy Pirinénét, de mind a ketten betöltöttük a 90-et, eldöntöttük, hogy egynéttől kezdve Európán kívülre nem megyünk nyaralni. Szóval én a magam részéről a 2023-as évre mindenkinek azt kívánom, hogy 90 évesen ez legyen a legkomolyabb döntés, amit meg kell hoznia. És azt se felejtsük el, hogy a nyomás hosszúsága soha nem ellensúlyozza az intenzitás hiányát. További jó szórakozást mindenkinek! A most következő fiatal többek között azért hívtuk meg a szilveszteri rádiókabaréba, mert abban bízunk, hogy az infláció átveszi az ő ritmusát, és akkor nagyon jó világ lesz. Mert ha így történik, akkor a kenyérnek januárban kicsit felmegy az ára. Aztán majd egyszer decemberben megint egy kicsit. Vagy nem kitalálták? Vagy mondjam? Hölgyeim és Uraim, Hajdú Balázs! Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! Rádió hallgatuktak mondom, hogy bajusom van, de hogy ez így nem befolyásolja a beszédemet, csak hogy nem nagyon ismernek meg. Most jöttem az András úton, és képzeljék hogy Csávó így rácsop a vállamra, hogy csá mondom, nem ismerlek amúgy, elkezdi, együtt ültünk baracskán. <gül> Emlékeznek. Két éve volt szilveszterkor, hogy mindenki azt mondta, hogy jaj, de jól jön az új év, vége ennek a szörnyű évnek, most, hogy eltelt két év, most így bármaradna ilyen szar. <gül> Egy barátom mondta, hogy rendelt pizzát 5000 forint volt, hát mondom, hülye vagy, hát csináld meg otthon 4000 ezerék. <gül> Van ez a teória, hogy ennek a világnak össze kell omolnia ahhoz, hogy így felépüljön egy új, szép világ, meg sokféle teória van, az enyém az az, hogy fogalmam sincs, hogy most mi van, az meg, hogy mi lesz, azt meg még úgy tudom. Voltam most egy libanoni étteremben, nem tudott magyarul a én meg lassan mondtam neki, de úgy értette is egyfajta kaját kértem csak két körettel meg még volt valami balna fasírtnak kinéző még abból kértem egyet ő meg így bólogatott végül összerakott nekem hat főételt azt hittem, hogy valami megrendelése futott be de mondta, hogy vigyem el mondom, én nem tudok ennyit megenni azt mondja, de finom most ezzel mit csináljak tényleg? Nem tudok így Libanoniul. Úgyhogy nem nagyon értettük egymást. Említettem a múltkori fellépésen, hogy van egy nyitott kapcsolatom. Ma pont beszélgettünk, és így rájöttünk, hogy ez most nem is nyitott, meg hogy nem is kapcsolat. Hogy akkor ez mégiscsak valami más. De hogy szeretjük nevén nevezni a dolgot, aztán most gondolkoztunk, hogy akkor valami zárt, osztály, vagy felhők között, barátok közt, ilyen neveket tudok elképzelni. De most már mondta, hogy ő akkor megnyitja, és akkor legyen kapcsolat. Úgyhogy ez érdekes beszélgetés volt, de szerencsére utána volt más is, mert ugye vittem haza kaját, aztán ettünk. Az jó volt, Borozni is szoktunk. Mutkó kérdezte Júlia, hogy megittuk a bort? Emlékszel? Mondom, nem. Úgyhogy meg. De tényleg olyan sokat ittam, hogy be kellett mennem a fürdőszobába, mert nem éreztem olyan jól magam. Jövök ki. Júlia azt hitte, hogy fogat mostam. Mondom, nem hánytam. Ő szerintem három percig kell mosni a fogunkat? Neki van ilyen elektromos fogkeféje, azzal állítólag kettőig. De én mondtam, hogy én nagyon gyorsan mozgatom a fogkefét is. Nekem azért csak egy. De tényleg három perc alatt már lezuhanyzok. Nehogy már olyan sokáig kelljen. És ő melegben szeret aludni, én meg szeretem, hogyha egy kicsit hűvös van. És akkor volt az, hogy alszunk, simogatom, reggel így össze bújni. Csak fura volt, mert tudom, hogy van kutyá, de nem szokott följönni. Akkor hogy mondom, egy éjszaka alatt így kiszörösödni Egyébként nem tudom, hogy megfigyeltük, az évvége az mindig ilyen szürreális eseményeket is tartogat, ami madárral kapcsolatos. Tavaly volt az, hogy kisvárdán megették a munkásuk a pávát. Most pedig az Antarktiszon Lubicilvő a ultrafutót megtámadta a pingvin. Azért ez durva, nem? Miért nem futott el? Kérdezem laikusként. Vagy miért hír ez? Egy is megkelgetett már egy csirke. Senki nem beszél róla. Futott ebben a hidegben 197 km-t, ha jól emlékszem, mert hogy nem tudok ekkora számukat megjegyezni, amiket lefut. De én sem panaszkodom, mert én igaz, hogy nem futottam. Csak mentem 500 méter, de legább van vásárolva. Köszönöm szépen a figyelmet! Idén is csodálatos eredmények születtek, és fantasztikus mértékben fejlődött a tudomány. De a mi szempontunkból talán az a legfontosabb felfedezés, hogy dr. Richard Wiseman, pszichológus, aki 2001 óta kutatja, hogy melyik lehet a legviccesebb vicc, végre Kihirdette az eredményt. 40 ezer viccet válogatott ki, melyek közül másfél millió embernek mutatott meg mindig véletlenszerűen ötöt-ötöt, hogy értékeljék azokat. A győztes a következő vicc lett. Két vadász megy az erdőben, mikor egyikük összeesik. A társa úgy látja, nem lélegzik, ezért felhívja a segélyvonalat. Meghalt a barátom, mit csináljak? az operától feleli, nyugodjon meg, segítek, először bizonyosodjon meg arról, hogy a barátja tényleg meghalt. Néhány másodperc csend következik, majd lövés dördül. A vadánász ezután beszól a telefonba. Oké, okay, és most mi legyen? Örülünk, hogy ő sikerrel járt ami más, szintén tudományos módszerekkel dolgozó cégekről már korán sem mondható el. A közvélemény kutató cégek például a tavaszi választások előtti mandátumbecsléseikkel ismét jól befüröttek, ugyanis még a közeliben nem sikerült kerülniük a valós eredményeknek. Az okokat nem tudjuk, de a következő jelenetben Ürmös Zsolt Jóvoltából bepillantást nyerhetünk a közvélemény kutatók titkos életébe. A jelenetet előadják Lengyel Tamás és Vidapé Szevasz! Szevasz! Hogy vagy? Ha várja, mondom, 72% szerint remekül, 20% szerint rosszul, 8% nem válaszolt. Ste? Hát, elégé fáj a fejem, meg lázam is van, de a kollégák azt mérték, hogy jól vagyok. Na, az a lényeg. Most látom, milyen csúnyán biciksz. Mi történt? Ó, csak ráesett a lábamra egy billegő körzet. Feleséged? Ne is mond, elhagyott Májusban lelépett egy ezotévé jóssal azt mondja, amit az megjósol, mindig bejön Jó, hát varázspálcával könnyű Ugye? Persze, egyébként ilyen varázspálcával én is próbálkoztam Kiszedtem a mosógépből, a fűtőszállat, és azt használtam Néztem, hogy merre hajlik Az ellenzék, vagy a kormánypártok felé És? Hát, össze visszaforgott. forgott Ozt azóta meg nem tudok mosni Ja, érzem És a családdal mi újság? Hát nálunk sem jobb a helyzet A gyerek annyira szégyel, hogy mivel foglalkozom Hogy az iskolában inkább azt mondta Navellenőr vagyok Mázlista, az enyém azt mondta Bérgyilkos Az semmi, engem április után Anyósom annyira szégyelt, hogy csak áruhában Volt hajlandó kimenni az utcára Ja, hát emlékszem Még ilyen álbajust is ragasztott Nem, nem, az igazi volt Ó, oh. én lottózni kezdtem, ott nagyobb az esély a sikerre, már volt négyesem is Na, az ötös lottón? Igen, már úgy értem, hogy eltaláltam a négyes számot Te, ha már így összefutottunk, nem töltesz ki egy kérdőjével? Hagyja már! Na, csak egy kérdés, hogyha most vasárnap lennének a választások Akkor kurvára meglepődnék Nekem április óta van egy visszatérő álmom. Becsengetek a választókhoz, jól megkötözöm őket, és addig kínzom, amíg el nem árulják, hogy kire szavaznak. És ha bizonytalanokkal, mit csinálsz? Hát őket kitámasztom egy székkel, hogy el ne <gül> És járok pszichológushoz is. Én is voltam orvosnál, elküldött laborba, mondták, hogy vigyek mintát, Hát, meglepődtek, amikor bevittem. Miért? Milyen mintát vittél? Ezer főset. Ezen mit lepődtek meg? Ezer fő alatt komolytalanok a minták, hát az nem reprezentatív. Hát én is pont ezt mondtam nekik, de ragaszkodtak hozzá, hogy gurítsam vissza a hordót, ahonnan hoztam. Olyan jó, hogy találkoztunk, figyelj, bevállaltam egy fusi mellót, néhány körzetet a népszámláláson. Ma esti kéne végeznem vele, de félek, hogy nem fog menni. Nem volna kedved segíteni egy kicsit? Hát végül is, miért ne? Bár nekem sincs sok időm Nyugi-nyugi szétoztjuk testvériesen 50-50 százalék, na mit szólsz? Na jó, legyen 50-50 De csak mert jó kolléga vagy Köszönöm, akkor tessék itt a terészed Ez pedig az enyém mi, mi, mi ez a rengeteg papír? Nekem egy csomót adtál nálad, meg alig maradt Azt mondtad, 50-50 Ja, bocs, már megint egy mérési hiba Szevasz! Hogy mi minden történt 1982-ben, 40 évvel ezelőtt? Ekkor kapcsolták be az elektromos hálózatba a paksi atomerőmű első generátorát, feloszlott az abba, a mozik bemutatták az ITA a földön kívüli című filmet, és piacra dobták a Commodore számítógépet. Már szinte történelemnek hangzik, ugye? Mégse állítanám azt, hogy aki abban az évben született, matuzsálem lenne. De hát, ha egymás mellé teszünk egy Commodore számítógépet, meg egy mai telefont, ugye? Na jó, nem szívom tovább a vérét, tegye meg ezt a szívessé túl a negyedik X-en érkezik. Felméri Péter. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Hogy telt a 2022? Jól? Nem jól? Kicsit jól? Közepesen rosszul? Nehéz eldönteni, nem annyi minden történt idén, én egy dolgot emelnék ki az összes közül, méghozzá azt, hogy idén-nyáron lettem 40, és még mindig dolgozom föl, pedig nem ért váratlanul a dolog. Tehát már évelején láttam, hogy ez jön. És... Hát hogy mondjam, érzem amúgy a kort, felnőttesebben viselkedek, például februárban megbontottam egy tábla csokit, és csak félig ettem meg. És ez nagyon felnőtt nem? A felét így visszazártam, és eltettem. Olyan büszke voltam magamra, hogy örömmel, megettem a másik felét is. Úgyhogy hát készülök a kapuzárási pánikra. Eddig még nem éreztem tüneteit, csak tudom, hogy ez kell jöjjön. Ugye ezt még nevezik úgy is, hogy életközepi válság. Így picit érthetőbb a dolog, ugye? Mert akkor valószínűleg az élet közepén jön, és lehet, hogy azt jelenti, hogy akkor többet élek. És még nem vagyok a közepén. Mert ugye a 90 él az ember, akkor 45-nél jön. Ha meg 80 akkor ugye most kellett volna jöjjön. De még nem igazán éreztem, meg Hát ilyen fura, nem? Hogy az ős ember 40 évig élt, akkor neki 20 éves korában már megjött. Nem az diplomával együtt kapta. Egy poloska meg 70 napot él. Neki 35 nap után már ott van. De legalább délutánra elmúlik, nem? Tehát is megvan az előnye. És utána olvastam, mégis, milyen tünetei vannak ennek, és többet fölsorolt, Az egyik példa az, hogy vesz egy Harry Davidson motort, és EUzon nap vele. Amitől picit félek, mert nem tudok motorozni, meg ha meg is érkezek, hol parkolom le? Lenne vele baj? Ilyet írt még, hogy csökken a tesztoszteronszín, meg a, az izomtömeg, de innen nincs hova, tehát hogy ez nem fog feltűnni senkinek. Csökken a szexuális teljesítő képesség, és akkor mi van? Én házas vagyok, ez nem fog feltűnni. Azt írta még, hogy a gyerekek kiszállnak a fészekből, de nekem a kettő együtt összesen 8 éves, tehát ezek nem röppennek sehova. És az utolsó, amit írt, az a párkapcsolati gondok jelentkezhetnek, de szerencsére nálunk nincsenek ilyenek, legalábbis amiket fölírtam, a feleségem mind kihúzta. De a 40 azért az mégis 40, tehát hogy érzedik, Most nem a 39-hez vagy a 37-hez, de a 20-hoz És egy 20 éves ember is felnőtt, a 40 is, és Hát bőven, nem is tudom, hogy mondjam. 20 éves koromban álmaim voltak és barátaim. Negyven évesen most meg urológusom van és autószerelő. Hogy én velük beszélgetek rendszeresen. 20 évesen, ha kellett pénz, kölcsönkértem a szüleimtől. Negyven évesen, ha kell pénz, kölcsönkérek a szüleimtől. Ez nem változott, de sok minden amúgy igen. Tehát tényleg a fiatalok előttük a lehetőség, hogy biztos ezt a műsort is hallgatják ilyen 20 évesek, hogy nekik üzenem, hogy tényleg előttetek az élet, tietek a világ, még egy pár évig tehát ki kell élvezni, mert aztán wuf, megindul lefele, de hogy addig meg egy is van, akinek sikerült már, vannak az influencerek, annyira fiatalon, még 20 év alatt is vannak, és összejött nekik, meg sikerült, követek én is párat, nagyon ügyesek. Az egyikük kírta Instagramra például azt, hogy én vagyok önmagam legnőbb kritikusa. Akkorát nevettem ezen. Tudjátok, ki ilyeneket? Akinek nincs felesége. Régebben én is ezt gondoltam, Néztem magam a tükörbe, azt mondtam, Peti, te jobb vagy ennél? Igen, igen, megmutatod, biza, holnap. <gül> Most meg ott van a feleségem, aki mindig átsegít az ilyen holdpontokon, amikor már halok meg a sarokba, nap végén nem bírok mozdulni, kedves mondan, a azt mondja, Peti, ez itt mind semmi, jó? Szedd össze magad, fürdesd meg a gyereket, etes meg a másikat, fektes le, mesél, Ha, de jó, szóta. <gül> Én három dolog lehetek még. Három. Tehát vagy humorista, ugye, hogyha sikerül, ez még összejön, meg így kitart. Ha nem, akkor informatikus, mert ugye azt tanultam, és akkor ha összeszedem magam, akkor ebből még esetleg, nem tudom, összejöhet. Vagy kukás. Ez a három. És ezek közül a kukásnak nagyon szurkolok, mert akkor végre fölnézne rám a fiam. Imádnám. Ő oda van a kukásokért, és meg tudom érteni, hogy ott az a hatalmas járgány, ezek az emberek meg ott kapaszkodnak a hátára, úgy, áááá, lobog a hajuk. Uff. Én szeretnék a fiamnak a példaképen, én szeretném, a fölnézne rám. Úgyhogy küzdök is érte, ezért most, amikor ugye öt évet betöltötte, és eltároztuk, hogy őt is beoltjuk Covid ellen, akkor mondom, hogy én is elmegyek vele, és én is megkapom a, nem tudom, valahányadikat, hogy majd én beülök előtte, megmutatom, hogy ez nem fáj, ő meg nézi, és akkor neki is lesz majd bátorsága. Úgyhogy be is ültem, ugye fölhúztam a, a, a pólomat, mosolyogtam, látod már itt, apa, hogy bír, hát semmi, nézd meg! Közövetett a tűhez, a én csak neked. ha ha, ha. Belém Látod már, hát, ez csak ez semmiség. Apa egy hős. De valahogy szagot fogott. Tehát <tos> volt egy törés a mosolyomban, vagy valami megérezte, és elfutott. Én meg utána futottam. Mondom, bár nem ezt beszéltük. Úgyhogy megöleltem tényleg sok szeretettel, sok bíztatással, meg egy kis lefogó erővel, <tos> Megvan az a pillanat, amikor rájött, hogy ez több, mint szeretett, hogy Megfeszültek az izmaidát, megkapta az oltást, ugye hát sírt egyet, kijöttünk, és a váróba négyen megdicsérték. Tudjátok engem hányan dicsértek meg? Senki. Hogy annyira könnyen megdicsérik a gyerekeket, nem? Ilyesmiért is, hogy jaj, de ügyes voltál, hogy egyedül jársz, nézd, elmentél. Nagyszerű. Ú, mind megetted az ebédet? Hát ez csodálatos. Nagyszerű, nem pisiltél be. Tudjátok, én mióta nem pisiltem be? Nagyon jó sorozatom van, csak mondom. Nem sírt a gyerek, és hát tudjátok, kikapott autót a végén, hát nem én. Maradjunk fényűben. Zárásképpen csak annyit szeretnék mondani, hogy köszönök szépen mindent 2022-nek, és tartalmas 2023-ot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Egy anekdota szerint, amikor a Rolling Stones... Legendás gitárosát Keith richards megkérdezte egy újságíró, hogy mégis milyen tanulságot emelne ki pályájából, amit útravalóul szánna az utána jövő generáció rockstárjainak? Kisé elgondolkodott, majd azt felelte, a nagy koncert kezdete előtt mindig menjenek ki a mosdóba dobni egy sárgát. Ebből is láthatjuk, erősen szubjektív az, hogy egy-egy időszakból mi ragadja meg az embert meg ugye, hogy mire emlékszik. Tehát azért úgy előttünk van a kis Richard, hogy hogy néz ki, tehát hogy úgy optikailag mi van túl? Mondja is az angol népnyelv, hogy a halálnak volt egyszer egy kis Richard közeli élménye. Azt viszont, hogy melyek voltak 2022 legfontosabb történései, a most következő fiatalember szerint mindjárt elmondja önöknek, ő maga, vagyis Szikra László. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Összefoglalnám a 2022-es év általam legviccesebbnek és legemlékezetesebbnek tartott pillanatait. 2022-ben ismét voltam szülénapi ajándék. Ki mit érdemel? Mert van, aki luxusautót kap szülénapra, van, aki szikralászlót. Egy hölgy hívott meg a férjének. És titokba érkeztem, úgy konferált fel, hogy drágám, emlékszel, amikor a múltkor beszélgettünk, és megkérdeztem tőled, hogy kivel szeretnél találkozni személyesen, és te azt mondtad, hogy Szikra Lászlóval? Igen, igen. Akkor fogad szeretettel az én szülönapú ajándékomat a Szikra Lászlót is. Bementem, csávó fogta a fejét, ó, de hülye vagyok. Ne, nem kellene, mert mondtam. 2022-ben találkoztam a legfurcsább házassággal. Egy kínai üzletbe mentünk a pénztárhoz, és egy kínai hölgy volt a pénztáros, akinek nem volt áruleolvasója. Semmi, Semmire nem volt ráírva, hogy mennyibe kerül, de ő mindennek tudta az árát, és hangosan kiabálta, hogy 150, 220, 38, az őtszak. És mondom, anyám, tök ügyes, vagy, hát, hogy tudod így mindennek megjegyezni az árát? Azt mondja mellette a kínai csávót, tökéletes magyarsággal. Hiába beszélsz hozzá, nem tud magyarul. Magyarul csak az árakat tudja, meg azt hogy teszkát adhatok, meg köszönöm a vászász. Mondom, honnan tudod, lehet, hogy tök jó beszélél magyarul, csak te állandóan kínaiul szólsz hozzá. Azt mondja, onnan tudom, hogy én vagyok a férje. Én meg nem beszélek kínaiul, mert már ide születtem magyarországra. És én azóta azon gondolkozok, hogy a csaj kínai, de csak kínai beszél, a csávó kínai, de csak magyarul beszél, és házasok, hogy... Ezek hogy beszélgetnek ott, hogy hazaira férj... szia megjöttem! 150? Mi volt a munkahelyen? Kettős a húsz! Mi lesz a vacsora? Hansz a, 8 -a? egy kis hancúr? Az őcó! szeretném elmesélni kedvenc nyári élményemet. Láttam a Tűzgyűrű című filmet. Ennyi. Egy picit dolgozni kell rajta, de azért kedvenc nyári élményem, én 11 néhány éve próbálom leszedni a netről, és mindig valami halott link, vagy már nem működik, vagy valami, egyszerűen nem, nem tudtam leszedni. Volt, hogy Peti Avaramosz fordultam, hogy figyelj már, Peti, megvan neked a Tűzgyűrű. Hát volt, de urológus adott rá a, kenőcsot, a nem, az a fiú, Jó, az nincs. És végre, nyáron sikerült leszednem a netről. Mentem papámnak elúságolni, látta, hogy örülök. Minek örülsz? annak papa, hogy végre sikerült leszednem a tűzgyűrűt HD-ba a netről. 85 éves. Lát a Windowsnál. Mi <gül> Mit szedtélni? Miben, honnan? A tűzgyűrűt HD-ba a netről. Hát, ha már ennyire benne vagy, akkor szedd már a barackot vörörbe a fáru, jó? <gül> Egyébként azért akartam nagyon megnézni ezt a filmet, mert láttam a mozi előzetesét. Azt ugye mindig egy ilyen kellemes, orgánumú férfiang mondja, hogy ezen a nyáron, a mozikban igaz történet alapján. Láttunk már ilyet? Aki látott már mozielőzetest, az tudja, hogy minden egyes mozijelőzetest egy hangmond mond fel. Tehát neki ez a munkája, hogy szerintem annyira benne van, hogy hazamegy, otthon így beszél a feleségével, hogy megjöttem, drágám. <Glodik> Jaj, de sietek, akkor mikor és hol találkozunk? Hamarosan a mozikban. <Glodik> Jó, de mégis pontosan mikor? Ezen a nyáron. Megcsalja a feleségét. Megmondta a Lajos, hogy megcsaltál. Mi igaz ebből? Igaz történet alapján. És mikor csaltál meg? Ezen a nyáron. Jó, megbocsájál, hogy nem csalsz meg. Megcsalsz még? Hamarosan a mozikból! És kivel csaltál meg? Angela Jolie. Br nem, Brad Pitt, az nem És a végén milyen lehet az ágyba? Hogy, ah, végeztem, drágám. Jaj, nekem is jó volt, tudod, mikor volt utári jó. Igen, tudom. Ezen a nyáron. Köszönöm szépen a figyelmet. Békés, boldog, egészségben és szeretetben, gazdag, boldog új kívánok mindenkinek! Talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy az idei esztendő egyik meghatározó szava az ársapka volt. Ársapka van az alapélelmiszereken, és ez már annyira beleköltözött az emberek fejébe, hogy bizony néha galibákat okoz. Legjobb példa erre, hogy múltkor baráti társaságban az egyik haverom a fiának akarta elmesélni a klasszikus szakállas viccet, miszerint a hülye gyerek decemberben mondja az anyjának, hogy anyja megyek ki az udvarra cseresznyét szedni, mire az anyja meglepeten visszaszól, de hát december van kisfiam, és most tessék figyelni mert a poén így hangzott el, hogy egy gyerek visszaszól, annya sál, ársapka. <gül> Apróság, de mégis mennyire megváltoztatja a szavak értelmét, ugye? Érdemes hát odafigyelni az apróságokra, kedves közönség, főleg, ha Szabados Gábor tollából származnak. Ezek következnek most, illetve akik azokat felszolgálják önöknek. Major Melinda, Lengyel Tamás és Revicki Gábor. A tökéletes férje no, no, milyen ember az új férje? Jaj, tökéletes Összesen lehet hasonlítani az előzővel. Ez olyan, mint a, a legjobb kutya Hűséges, nem ugat És nem hullik a szőre Irány a Balaton Nincs kedvetek velünk tartani, vasárnap leugrunk a Balatonra De hát mit lehet ott ilyenkor csinálni? Hát ott van például az a sok-sok hattyú Jaj, azok valóban szépek És jól elkészítve, nagyon finomak Több, mint 8 milliárdan élünk a földön Azt hallottad, hogy már több, mint 8 milliárd ember él a földön? Borzasztó, hogy nekem ebből a rengeteg emberből pont a feleségem anyja jutott anyósnak Ketten, egy vonatfülkében Hölgyem, megkérhetem a kezét? Oh, hát szerintem túl gyors a tempó Ö, Szerintem is megkérhetem a kezét, vegye le a combomról Benne volt a tévében Képzeld, benne voltam a tévében Ö, Gratulálok, milyen műsorban? A híradóban És miről nyilatkoztál? Nem nyilatkoztam semmit Hát akkor? Az autósztrádán szembe mentem a forgalommal Romlik a névmemóriája Azt hiszem, Romlik a névmemóriám Már a kutyánk nevére sem emlékszem? Károly, nekünk nincs, és soha nem is volt kutyánk Értem, de mi a neve? Hol volt a karácsonyuk? Ti hol karácsonyoztatok? Hmm, nem messze az otthonunktól. Hangulatos volt, ráadásul olcsó. Jaj, hát kíváncsivá tettél szóval. Hol karácsonyoztatok? A közeli fenyőerdőbe. <gül> csőd közelben van a vállalkozása. Mi veletek? Hát sajnos csőd közelbe került a vállalkozásom. És most mi lesz? Kirendeltek fölém egy csődört. <gül> Spórol az energiával e, Hallom váltok, megkérdezhetem, hogy mi azok? Az, hogy a nándor rettenetesen spórol az energiával e, Vízzel, gázzal, árammal? Az ágyban Boldog új évet Boldog új évet kívánok Azonnal vond vissza Miért vonjam vissza? Mert tavaly is azt kívántál, aztán nézd meg, milyen évünk lett Ti szoktatok evés előtt imádkozni? Kérdezi egyik iskolás a másikat a szünetben, mire az megvonja a vállát. Mi nem, az én anyukám elég jól főz. Előfordulhat persze ennek az ellenkezője is egy családban, és hogy mindez hová vezet, az már is kiderül a most következő hölgy beszámolójából. Hölgyeim és Uraim, fogadják nagy szeretettel Redencki Marcsit. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hát nekem az 53. karácsonyom után tisztult ki, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez az ünnep, hogy mi ez a karácsony. Hát a karácsony az, amikor a felnőtt férfi lakosság 80%-a megkapja a következő évi zokni mennyiségét karácsonyra a fa alá, amire szüksége van. Hát ezért lepődött meg az én férjem is, mert a fa alatt most férfi fehér nem talált. És kérdezi tőlem, hogy de figyelj csak, Marika, ezt most anyukától azért kaptam, mert hogy jövőre nekem majd tele lesz a gatyám. Mondom, nem, nem, ezt tőlem kaptad azért. És mondokoztam rajta, hogy tulajdonképpen nagyon fontos, hogy mindennek szervezzünk, hogy az ünnepek rendben lemenjenek, ezért fontos, hogy időpont legyen mindenhova. Fodrászhoz, körmöshöz, kozmetikushoz, fenyőfaárushoz és ügyvédhez. Igen, ügyvédhez. Olyan sok mindenen össze lehet veszni az ünnepek alatt, és azért utólag már nagyon nehéz ezt így kitalálni, hogy ki szúrt meg először, hogy engem a fa, vagy én apát a kihegyezett fával. És én rájöttem, hogy az ünnepek alatt sokkal kedvesebbek az emberek egymással. Hozzám is oda jön egy srác, hogy szeretne gratulálni, hogy nagyon tetszik a humorom, és hogy én egy nagyon... Szép nő vagyok. Hát mondom, nagyon kedves vagy, köszönöm. És elkezdi bizonygatni, hogy de, de tényleg ő még ilyen gyönyörű nőt nem látott. Így ránézek, mondom, nincs rajta szemüveg. Hát mondom, szerintem ez egy kicsit túlzás. Ja, ő a ja, belső kisugázásra gondolt. És így elgondolkoztam, hogy fénykoromban, lánykoromban én 45 kiló voltam. És azért sokan megkérdezték, hogy van valami bajod? Hát most már teljesen másképp nézek ki. Mondjuk most is megkérdezik. És ezért én otthon szobabiciklizni szoktam, és szépen elkezdek tekerni, de a férjemet ez sokkal jobban éregesít. Szerintem ez a monoton dolog. És akkor így kérdezi tőlem, hogy már visszafele jössz? Hát mondom, még 15 kilométer. Az körülbelül mennyi? Hát mondom, mint ide a piac. Ú, hoznál töpörtyűt visszafele? És egy óvatlan pillanatban egy szatyrot akasztotta kormányra, de én nem estem ki az ütemből, és így tovább kérdezgette, hogy nem a nalmas. nézelődsz legalább. Hát, mondom, mit nézelődjek? Tudom, hogy jobbra a szekrény sor van, balra az ülőgarnitúra, és azt mondja, ne-ne-ne, te csak előre figyeljél, mert lassan sötétedik. És, és rám kapcsolta a villanyt, de én még akkor sem röhögtem, amikor bejött egy piros villogóval és felcsatolta ide hátra a nyeregre. De tényleg én egy nagyon emberszerető ember vagyok, ugye? És semmivel nem lehetett felbosszantani, még azzal sem, hogy az ünnepek alatt elszakadt az égszíj a kocsimba. Hál' Istennek a szomszéd srác megcsinálta, és kérdeztem tőle, hogy mennyivel tartozom, és azt mondta, hogy hát ő egy pusziért csinálta. Hát mondom, figyelj, volna még itt mit csinálni a kocsin, de. Nem merek kérni. <gül> És ugye az ünnepek alatt mindenki rengeteg nagyon finom süteményt sütött, úgyhogy gondoltam, kipréselek magamból egy gyümölcs tortát, hát először is adibitom kiszedni a formából, Akkor öntöttem bele pudingot, ami szépen így lefolyt a tálcára, gondoltam, teszek rá egy kis csokimázat, az is így ment szépen a puding után, hát mondom, valamivel fel kell dobni, hogyha szépen így körberaktam medgyel, hát így meg úgy nézett ki, mint egy rohadt pizza. <gül> De nagyon tapintatosak voltak a gyerekeim, mert mikor beültünk a kocsiba, ugye vendégségbe vittem, akkor sikerül a az ilyesmi. Beültünk a kocsiba, és olyan tapintatosak voltak, hogy úgy röhögtek, hogy így kifele fordultak az ablakon. Hát amikor odaérkeztünk a vendégségbe, akkor az öcsém csak annyit mondott, hogy biztos rohad drága volt, ha volt képed elhozni. És így elkezdtünk baráknámmel beszélgetni a főzéssel és azt mondja, hogy figyelj, van ez a műsor, ez a főzős. Én oda bemegyek. Hát nem mondom, figyelj, te nem is tudsz főzni. Azt mondja, az lehet, de van anyósom. És engem már ott bent semmivel nem tudnak megalázni, semmi olyat nem tudnak mondani, amit ne hallanék minden nap otthon. És így annyira nagy hatással volt rám ez a beszélgetés, hogy azt támodtam, hogy én és a férjem bekerültünk ebbe a műsorba. És akkor így kérdezi tőlem a séf, hogy konfitáltál már? mondom nálunk az egész család katolikus. És jött a következő kérdés, hogy blansírozás megy. ahol mondom, én már nem vagyok olyan hajlékony, mint fiatalkoromban. És ezek után így láttam magamat mint egy film. Úgy futott előttem, hogy ott állunk apával a konyhában, és így mutatták, hogy itt tüsténkedünk, és így ment a narrátor, hogy Marci, most odaáll a hőlékeveréses sütő elé, és valószínűleg a hőfok és az időarány párokat számolja fejben, hogy tökéletes legyen az elkészített étel. Hó, mondom, ez nem ismer engem. Hát én azt néztem, hogy ez most egy mikró vagy a kamera? Teljesen mindegy, mert megigazítottam a hajamat benne. És akkor folytatta a narrátor, hogy Marcsi előveszi a bundázott mellét a sütőből, amit a férje ízlésesen eligazít a tányéron. És akkor így ránéztem az órára, mondom, jaj, mindjárt lejár az idő, és gondoltam, egy kis zölddel feldobom, és így dobtam rá, de végül a séf azt mondta, hogy hát ez a Mikulás virág, ez nem javított az ételen. Hát apa annyit mondott, így odasugta, hogy figyelj, örülj, ha csak a kötényedet veszik el, nem az egész otthoni konyhádat. És hát végül is tényleg elvették a kötényünket, és én nagyon ledöbbentem, mert képzeljék el, hogy levetettem a kötényt, és csak szalvéta volt rajtam. A férjem még jobban megdöbbent, mert a lába be volt tekerve alufóliával, és egy tóta papír volt a nyakán. És abban a pillanatban mind a felébredtünk, egyszerre felültünk az ágyban, egymásra néztünk, és azt mondja a férjem, hogy te most mind a ugyanazt álmodtuk. Hát mondom, szerintem igen. Rám néz, neked is adott egy pofon Jennifer Lopez. Köszönöm szépen a figyelmet, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Azt mondják, hölgyeim és uraim, a németek azért járnak össze, hogy ne egyedül sörözzenek. Az angolok azért, hogy ne egyedül teázzanak, a franciák azért, hogy ne egyedül borozzanak. Mi, magyarok pedig azért, mert különben nincs kit utálni. Persze kreatívak vagyunk, és ha nem tudunk személyesen találkozni, akkor megoldjuk ezt az interneten. Akár egy chat szobában is, pont úgy, ahogyan a most következő Szivassuk egymást gyerekek című jelenet szereplői is, vagyis Major Melinda, Bezerédi Zoltán, Görög László és a szerző Nádas György. Figyó! Azt hallottátok, hogy az Afganisztánban A tálibok megtiltották Hogy a nők vidám parkba járhassanak Én megőrülök, mi van ebben a mai világban Hát eldobom az agyamat Miért dobod el, szív? Hát ne, hogy már Nekem se lett petefészekgyulladásom De vagy Hogy már lemagad, mert oda megyek Ráülök a szádra és magamra ijesztek Figyeljetek már jobban egymásra Olyan agresszívek vagytok Szerintem meg a nők az agresszívak Még hozzá a kávétól Amíg én a kocsmában megittam nyolc sört Addig a feleségem ottom két kávét Hát nem tudjátok meg Hogy kiabált velem mikor hazaértem nem iszom kávét, én teát iszom. A kávétől elszíneződik az ember foga. Ez igaz. Ma láttam egy fickót az Áruházban, akinek olyan fogsora volt, hogy amikor elvigyorodott, a pénztárgép vonalkód olvasója beolvasta, mint akciós edénykészletet. Jaj, nekem mindig melegem van. Nekem, hál' Istennek, nem érintenek a fűtési gondok. Persze, mert te biztosan komolyan vetted a reklámot. Figyük, fűtési gondjai vannak. Szerenzenben változókor. Bármi előmérsékleten képes lesz leízzadva kimelegedni. A változókor az önsegítője az energiaválságban. Nem elegáns viccelni a fűtéssel. Így igaz, gondolkodjatok már. Szerintem az iskolák fűtését meg lehetne annyival oldani, hogy a téli szünetet felcserélik a nyárival, akkor úgyse kell fűteni, nem? Tüci! duguljál már el, mint a vécéle folyó. Amíg nincs nagyon hideg, addig egészségünk érdekében minél többet tartózkodjunk a szabadban. Igazad van, mert a nagy hideg van, bezárkózunk, és sok ember így lesz klaustrofóbiás. Jaj, az nagyon csúnya betegség. Nekem semmilyen kenőcs nem használ. Üncsi, a klaustrofóbia az a zárt helyektől való félelem. Például a zárva te milyen kocsmáról beszélsz? Te nem most nősültél meg? Nem, még nem nős, csak jövő héten veszi el a szigorú hölgyet. Jó, és szigorú? Bizony, se inni, se kártyázni, se nézni nem lehet. Jaj, nagyon bánkodsz. Ja, bánkodni se lehet. Lesz legény, bocsú? Persze, péntek délután. És hol lesz, hová mész? Énekkarba Mit csináltok ott? Iszogattunk, kártyázgatunk, És mikor énekeltek? A majd a hazautó Ja, én egész hónapban készültem, hogy hónap végre elmegyek velneszezni De sajnos nem lehet, tudjátok, ilyen női gondok Miért nem tudsz parkolni? A miatt nem merek fürdőruhába ruhába bújni Ma felpróbáltam egy virágmintás egyrészest Belenéztem a tükörbe És olyan voltam benne, mint három hektár kaszáló Szerintem ez azért van, mert 18 óra után Már nem szabadna szénhidrátot enni Ez mekkora ügyesség? Szénhidrát nem is tudja, mennyi az idő Olvastam, hogy állítólag gondolkodnak a sorkatonaság ismételt bevezetésén Nem is lenne baj, hiszen a fiatal férfiak többsége még otthon lakik az anyjával Na én, én nem randizok olyan pasival, aki az anyjánál lakik De olyan alig, aki a feleségénél Azért az nem semmi, hogy valaki ennyi idő után nősül meg. Szegény, nem élvezheti tovább az életet? De! Én azt olvastam, hogy különlegesek vagyunk, és csak az ember és a delfin szexel az élvezetkedvért. Csak az a kínos csend lenne reggel az autóban, amikor visszaviszem az állatkertbe. Én még mindig nem mondtam le arról, hogy az új évet fogyással kezdem. Csak az a baj, hogy a legjobb dolgoktól úgyis is kövér leszel. Vaj részre vagy terhes. Azért azt a nőt is megnézném, aki hozzád megy feleségünk. De most miért? Lehet, hogy egy nőnek pont ilyen kell. Jaj, bizony. Ritka a tökéletes férj. Mert ha rátalálsz egy olyan férfira, aki okos, szolgálatkész, tanult, anyagilag rendezett, szórakoztató, türelmes, szorgos a ház, ügyes, bajos dolgaiban, jól főz, annyira szeret, hogy nem tud betelni veled, és issza minden szabad, és észvesztően jó az ágyba. Akkor biztos lesz benne de, hogy az a pálence, amit ittál, az nem csak 10 várófokos, mó! Hol a kívánság szatyorból ránt elő mulatós csodákat, hol pedig az internet népét monitorozza árgus szemekkel, szülővároson Miskolc, vagy ahogy a nő nevezi, a mediterrán ózd kivállósága Bellus István. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, <gül> így az év utolsó napján. Hát furcsa volt ez az év. Ugye visszaemlékszem, tavaly ilyenkor ugyanígy arra gondoltam, hogy mi lesz a következő év, és ilyenkor az ember mindig azt mondja, hogy ha nem is lesz jobb, de legalább ne legyen rosszabb, nem nagyon tudom, hogy a 2022 milyen sok új dolgot meg kell tanulnunk. Ugye van ilyen például, hogy Ársapka, meg meg kellett még azt is tanulnunk, hogy Árpa tilla a nagyő, és... <gül> Ezen még így most is kicsit így el Az én lányomat megkereste a produkció egyébként, hogy ő is versenyezhetne az Attila kedjeiért, de hát ő mondta, hogy, hogy nem is az esete, meg van is barátja, tehát nem nagyon. És én így, ahogy néztem a műsort, így belegondoltam, hogy most lehetne az Attila a vőm, hallon? Hogy így Négyel vagyok idősebb, tehát az így még belefél szerintem. Vélyen lenne, nem jönne, haza, az azt mondaná, hogy csókolom apuka, ígyunk már meg egy ígyunk már meg egy fáradt márnát, vagy valamit? Ami még egy nagyon furcsa világ, és nagyon szeretem, az a, a falunap, mert ott tényleg nagyon kedvesek az ottani szervezők, idős hölgyek, olyan szívemarkolóan meg tudják szólítani az embert. Művész úr, nagyon finom kakaspörköltet főztünk. Hát mondom, akkor én ezt megkóstolnám, az ez hát annyi, hogy már nincs. Meg hogy, művész úr, szereti a vörösbort? Mondom, igen. Ó, oh, ha tudom, hozok. Tehát, hogy... Én általában úgy szoktam, hogy ha olyan céghez megyek, amiről így a neve alapján nem derül ki, hogy mivel foglalkoznak, akkor előtte fölhívom, és akkor hát, ha van olyan történet, ami esetleg kapcsolható a céghez, úgyhogy felhívtam a kedves hölgyet, mondom, jó napot kívánok, a cégről pár szót szeretnék kérni. Azt mondja, én nagyon fura hölgy volt, azt mondta, küldök magának egy e-mailt, ott lesz egy weblap, kattintson rá, és majd megnézi. Oké, okay. jó, rendben, köszönöm szépen. Megjött az e-mail, rá az oldalfejlesztés alatt. Úgyhogy. Nem sikerült. A másik az egy ilyen régebbi storyt. Ugye a COVID miatt nagyon sok rendezvényt toltak mindig, és volt egy olyan rendezvény, amit tavaly nyáron, valahol nem is tudom, nyíregyháza mellett talán rendezték meg. Én nekem az egyeztetőbe annyi jött, hogy lesz ezer fő, ebből 800 hölgy. Hát mondom, az a legjobb arány. Megyünk, nagyon jó lesz. És hogy gondolkoztam is, hogy mondom, ennyi ember, mondom, hogy fogok parkolni, biztos macerás lesz, megérkeztem, egy autó nem volt. De hogy egy autó nem volt, egy ember se volt. És így. Hívom telefonon a hölgyet, mondom, csokolom, Belus István. Ki? Belus István. Igen. Hát mondom, mit vagyok a rendezvény helyszínén? Milyen rendezvény? Mondom, hogy milyen rendezvény? Jaj, jaj, hát az nem jó. Mondom, miért? Hát mert elmarad. Hát jó van, de hát nekem nem szólt senki. Jó, akkor most mit lehet csinálni? Hát mondom, én itt vagyok, nekem ez kifizetik. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy most van műsor, nincs műsor. Azt mondja, hogy tudja mit, fiatalember? Itt vagyok, nem messze egy tanyán, jöjjön már el oda a cégnek egy másik része. Igaz, hogy csak 300 an vannak, 99% a férfi. Ó, oh, mondom le, jó. Gondolom, ő volt egyedül a nő. És hogy akkor menjek oda? Mondom, jó, semmi gond, hát akkor elmegyek. Hát most nekem mindegy, hogy hol beszélek. Azt mondja, majd megtartja itt a művészetét. Ezt szeretem, mikor ezt Megérkezek ilyen baseball volt a hölgyeken, azon a néhányon, de nem derült ki számmal, hogy mi a cég, és mondom, hogy csokor, mivel tetszenek foglalkozz mi olyan egészségügyi termékeket gyártunk, ami nem kell senkinek. <ERS> mondom, hogy esetleg az még nem volt így gondolati szinten, hogy olyat, ami esetleg valakinek kell. Nem tudom, ez beszélje meg a vezetőséggel. Ugye a szeretet karácsonykor még inkább előjön, és tényleg nagyon sok ember, akinek van házi állata, ugye ki tudja fejezni ezt a szeretetet az állat felé is, főleg akkor, amikor ugye a kis házi kedvenc eltűnik. Ugye olyankor A4-es papírra rárakja a fotóját a kedvencnek, és akkor aki, hogy keresik. Egy ilyen eltűnést láttam a múltkor egy vilanyoszlopon, ahol a házi kedvencet keresték, de ez nem kutya volt, még nem cica volt, hanem kapaszkodjunk meg egy robotporszívó, hogy elszökött. Én nem tudom, hogy. Tehát két kérdés fölvett minimum, hogy egyrészt miért van fényképe a roboporszívójáról, másrészt meg, hogy hova lett. Tehát, hogy én szerintem a környéket biztos, hogy eredbe raktad. Ja, hát ugye végén vagyunk. Nekem a december az egy ilyen kedvenc hónap, mert én gyakorlatilag végig ünneplem. Az elején van a születésnapom, most kicsikarhatnék egy tapsó tényleg. volt voltam 55, de nem kell, nem kell foglalkozni vele. Utána jön ugye a Mikulás, emlékszem, mikor a lányom ő még alsó volt, akkor ugye a szülői munkaközösség kitalálta, hogy legyen már belusapuk a Mikulás, de miért? Mondom, jó, oké, rendben van, az a baj, kicsit később szóltak, hát már nem tudtam kölcsönözni elmezt. ezt hát van, akkor én megoldom otthon, amit találok, abból felvetem egy ilyen piros cicanadrágot, hozzá egy fehér helukit és gumicizmát, arra kérdésre nem válaszolnék, hogy ebben miért volt otthon 42-es, lényegtelen. Volt. Felülre egy macskó felsőt, potonya voltam gondban, mert csak egy permetezőt találtam, és az meg ugye kék-sárga. Mindegy, volt otthon ilyen piros neoluxa, azzal átfújtam, meg volt a puttony. szakát ugye megoldottam, vattából egy csomaggal fölragasztottam, és sapi, meg ugye egy ilyen piros bézbosakkal, úgyhogy. Hát úgy néztem ki, mint egy ilyen paraszt hegymászó Eminem. de tényleg, hogy aki cunami alatt akarja megenni vattacukrot, nagyon furcsán néztek rám a tanárok az iskolába egyébként, hogy megjött belusapuka, és. Az volt a furcsa, hogy az alsó diákok után az ölembe akartam ültetni az anyukákat is. Kénevezhetnék <gül> boldog új évet kívánni mindenkinek. Itt illetve a rádió készülékek előtt. Köszönöm szépen a figyelmet! Egy szilveszteri bulit már biztosan tönkretett, nevezetesen a szüleiét, hozzá nulla évesen, hiszen pont december 31-én jött a világra. Azóta viszont más listaként éli az életét, mivel dupla indoka van ünnepelni az év utolsó napján. Egyrészt tehát, Isten értesse, másrészt pedig, hadd konstatálja, mekkora csoda, hogy mindezek ellenére még mindig józan, orosz György! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Így van, 45 éves vagyok. Érzem, hogy öregszem. Most már például lecsöppen a ketchup a szőnyegre, nem dörzsölöm bele zoknival. Na jó, nem teljesen igaz. Tehát a ketchupot tényleg nem dörzsölöm bele a szőnyegbe, ha látja a párom. Egyébként férfinő dolgokról akarok egy pár dolgot mondani. Pont ezen gondolkoztam múltkor, hogy... Itt sokszor gondolkodunk, hogy felkerülhetünk-e a mennyországba. Milyen a Menyország? Ugye azt csak úgy rábízzák a fantáziánkra. Ezzel szemben a muzulmánoknál konkrétan megmondják, felkerülsz, 72 szűz Hát nem is tudom, ki akar 72 szűznőt. Hát én biztos nem, hát három hónapig csak betanítsam őket. Hát van, a... A... van egy kis keresztlányom. Múltkor mondja, hogy ő jár a ran katolikus vagyok, amúgy ő is görögkatolikus hittán, a jár mondom, szoktál imádkozni minden este. És mondom, szokták kérni is valamit a jó istentől. Igen, mindig. És mondom, teljesül, mi volt a legutolsó, az teljesül mindig, az utoljára azt kérte, hogy egy napig legyen lapos a haja. És mondom, mi volt? Hát teljesült, egy napig lapos volt a hajam. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy túl nagy dolgokat kérünk, nem? Szóval, amikor azért, ott a jó Isten olvasgatja, 6000 lottó ötös az nem fog menni. Vagy mondjuk, amikor 50 ezeren beírták, nem akarok bemenni az irodába. Oké, okay, Covid. És, és akkor biztos, amikor meglátta Lézikének, hogy legyen egy napig lapos a hajam, egyedik kéri senki nem kérte ki a franc kériet, hogy legyen lapos a hajam, ugye? És mondom, hát akkor jó, hát akkor ilyet kell kérni. És akkor mondom, olyat fogok kérni, hogy a fürdőszobában már ne csak egy polcom, kettő is legyen. Van itt olyan férfi egyébként, akinek 30%-nál több részesedése van a fürdőszobában. Nagyon még olyat se találok, akinek 20%, de a azt mondja párom, miért tetted a polcomra a parfümödet? Mondom, mert melyik az én polcom? Egyik se! Én hát nem, nem, nem nehéz. és úgy merültem álomba, hogy kértem, hogy legyen még egy polcom, reggel felkelek, ott üldögélek az ágy szélén, párom a fürdőből Gyuri, gyere be! Hát ez, ez működik Kimegyek, mondom igen, látod itt ezt a polcot? Aha az volt a régi polc, így van alatta látod ezt? Mondom, látom na, azt mondja most már nem félrek el ezen, úgyhogy vigye be mindenedet a állószobába Túl nagyot kértem. Meg a másik, tőle azt hiszik a hölgyek, hogy olyan kis aranyos, hogy belesznek a másik ételébe. Már úgy megyünk a gyors mert mondom, mondjad mit kérsz, mert én annyit kérek, amennyit meg akarok enni. Fogyózom. Mire kimegyünk a kocsiba, nincs sült egy darab se. És azt mondja, adsz egy harit a hamburgerből. De mutatom, a női harit bekapja, félig. Ott még a fogával megfogja a húst. Az egészet kihúzza, azt egy negyed pucér zsemlét kapok, vissza azt jel... csak egy harapás volt. Most ránézek az urakra, és azt mondom, a férfi nagyon sokszor hazudik. Már ezzel jelzitek, hogy igen, de hát ez a... Elmondok egy példát, meg fogjátok érteni. Ha egy férfi elalszik, de úgy ülve, hogy már horkol, ébreszt fel, mi lesz az első mondata? Nem aludtam. Nem aludtam. Há ordítva horkoltál. Na most volt egy férfi, aki eltitkolta a lottó ötöst. Amúgy rájöttek, mert felemelte egy fokkal a termosztátot. <arázopént> <tard> <tart>, Úgyhogy felhívott egy néző, azt mondja, hogy az előadás az 18 pluszos lesz. Mondom, hát a gyerek miatt kérdezi, akkor hozza nyugodtan. Jaj, jó, mert amúgy megfázik. <gül> hát Na, jó. És ott van, ha már nőkről beszélünk, anyukám, panelben nőttem fel. De anyukám valamiért ezt így gyerekkoromtól kezdve nem akart, hogy ezt mondjam, hogy panelben lakunk. Ez mindig azt mondta, mi házunk csúszó zsalus beton. Hamarabb megtanultam ezt, mint hogy miben van ellipszionosség, hogy csúszó zsalus beton. Otthon gyakoroltuk. Megkérdezik, hol laksz, csúszó zsalus beton házba? Ezért ilyen szépen beszélni, mert csúszó zsalus beton. Háromszor mondja ki bárki ezt, hát lehetetlen. És lement az első TV műsorom, 20 perces műsor. Feljövöm anyukámat, hogy tetszett. Tetszett. Mondom, mi a baj? Megint panel mondtál, de mi csúszó zsalus betonházban lakunk. Mondom <tos> Na, nagyon jó. És még egy dolog, hogy... Hát most azért néztem a foci VB-t, megész jók vagyunk, még gólcse kaptunk. És És... most azért mi nagyon jól szoktunk szerepelni fociban, de ez van olyan ország, akik nem olyan jól szerepelnek. Ilyenkor mindig jön a szövetségi kapitány, ő ad egy magyarázatot. Ugye, mert mindegy, hogy nyer vagy veszít a csapat, mi annak újból szurkolni fogunk. Ott azonnal a meccs után felhúzzuk magunkat, de utána szurkolunk. És a szövetségi kapitány mindig hoz ilyen magyarázatokat. Kiáll? Nem voltunk ott fejben? Vagy kiáll, azt mondja. Nem ehhez a fűhöz vagyunk szokva. <gül> És múltkor megyek haza hajnali háromkor, egy picit ittasan, persze párom fennmaradt, hát miért nehet lehet veszekedni, miért aludna. <gül> És begyitok az ajtón, párom ott áll, hol voltál? És akkor nekem így eszembe jutott, hogy hát mindig megbocsájtunk a szövetségi kapitányoknak, ugye? Há honom, hát én már nem voltam ott fejbe. <gül> Én már órája itthon vagyok fejben, csak a testem nem jött haza. Ez hogy nézel ki? Hát nem ehhez a fűhöz vagyok szó. Szóval. Köszönöm szépen! Boldog új évet kívánok! És boldogságot, egészséget, békét kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen! A gyerekek azt a házi feladatot kapják, írjanak rövid fogalmazást arról, hogy anya csak egy van. Másnap Móriczka olvassa az övét, elestem az utcán, anyu bekötötte a sebemet, anya csak egy van. Lacika is felolvassa, névnapomra megkaptam anyutól az indiános könyvet, amire oly rég vágytam, anya csak egy van. Majd jön Pistike, szólt a muter, hozzak a három sörtre, visszaszóltam, anya csak egy van. És nem csak anya, de anyuka is csak egy van itt a rádió kabaréban. Méghozzá Majlát Mikes László anyukája, akit már is meglátogat a fia, Kernandrás. Csókolom, anyuka. Milyen szép piros posgásnak tetszik lenni. Ja, hogy a vérnyomása van az egyekben, ja... Egek, ura, segíts meg minket. De azért néhány kilót csak magára szedett. Ja, hogy fel van puffadva, jó? Hát az is egy megoldás. Igen. De miért biceg a ballábár? Megcsúszott a jégen. Na most mit csináljon? Mit csináljon? Sántítson. Ahogy az egy kisnyugdíjasnak illik. Ilyen kis nyugdíjjal anyuka ne ugráljon. A szomszéd cselényi nébezeg ugrálat most megkapta visszamenőleg a nyugdíj emelését, és lazacot akar enni. Anyuka maradjon csak a ponty fejnél. Azzal jobban jön ki anyagilag, bár nincs kupakolva, mint a tojás. Anyuka az a tojás, nem az a tojás. Etessék idétlenkedni. A krumplin is van kupak, igaza van. Anyukának a kupakot nem lehet megenni. Viszont a farhátat lehet szopogatni. Anyuka egy farháttal el van karácsonytól szilveszteri. Mert olyan mohónak tetszik lenne. Új év, új farhát. Zenefüleimnek. Nem, nem zúg a fülem a sörtől, hozzá van az szoktatva. Szedem a antidepresszánsomat, azzal nem lehet inni egy kortyot se. Én kibabráltam a gyógyszerrel, szép lassan hozzászoktattam az alkoholhoz. a nem iszom én sokat, hát úgy remeg a kezem, hogy mindig kilőtyögtetem. A kézától hallottam, tudja, akivel esténként áruljuk a fondű készletet, hogy a magyar értelmiség előtt két út áll, az egyik az alkoholizmus, a másik meg járhatatlan. Hogy ezt anyukám már a kádár alatt hallotta. A kádár már nincs, hála jó Istennek, de pia van nem Ne foglalkozzon, a háborús hírekkel úgyse ért hozzá. Nem tud megkülönböztetni egy cirkáló rakétát az auróra cirkálótól. Apuka ezek kiismerte magát a fegyverek között. Amikor kivitték a Donkanyarba munkaszolgálatosnak, kapott modern fegyvert, egy ásót, meg egy lapátot. Ezzel kellett volna feltartóztatnia a vörös hadsereget. Nem volt egy könnyű élete, amikor a ruszkik felszabadították, elvették a doxáját. Az egyik körmester kinyitotta a doxa zsebórát, kimászott belőle egy kis pók, mire a ruszki felkiáltott: Á! Mesi Anyuka, elég már a politikából, nekem eróton van tőlem. Már megint értetlenkedik, anyuka, a herót, jidd is szó, annyit jelent kb. hogy rühellem az egészet. Honnan tudom, honnan tudom, a kocsmában hallottam, hát nem jártam én abba a lauderizébe. Tudja, anyuka, mennyi ott a Tandi? Egy bicikliára. Igen, vannak már másfél milliós kerékpárok is. Akinek nem telik egy tíz éves kétmilliós kocsira, az még mindig vehet egy bicajt másfél milkói. Igen, anyuka, idén megint régi szavakat tanult újból. A srácok a suliban tanév végén azt fogják felírni a táblára, hogy ó, jó, áció, infláció. Megtanultuk a kupakolást is. Jó van, aki ár mondja, szerintem a kupak sokkal jobb. Emlékeztet valamire, de nem tudom már mire. Igen, így cuka jól van, igen. Mondtam már, hogy a Balatonon lángos sütőt, hatszor annyiért, mint a matek fizika tanári fizetése. Képzelje, anyuka, a Balatonnál voltak olyan gazdag vendégek, akiknek telt tejfölös sajtos lángosra is... Mindenki őket bámulta, hogy két pofára ettek. Jézuka is jól van, igen, beiratkozott egy szitja-türk-dzsúdó tanfolyamon. Otthon rajtunk gyakorol, icukával már kék-zöld a fejünk. Katika is jól van, képzelje már, két tetoválása van. Az első volt a vállán a virág, most meg egy lefelé mutató nyilat varratott a hasára. Nekem fogalmam sincs, hogy mit jelent Az anyja szerint egy egyirányú utca. Anyuka végre rólam is kérdez. Hát se, unalmasan telt az év. Gézával áruljuk azt a rohadt fondűkészletet, otthon spórolunk a gázzal, a villanyjal. Nem, nem, a vizet azt piszkosul kiengedjük, annak nem ment fel az ára. Magyarország víz nagy hatalom, kivéve amikor nagy asszály van. Nálunk akárhol lefúrnak, vagy termálvíztör fel, vagy vecsési káposzta olaj. Azt most találták a molosok, aki keres, azt talál. Jaj, anyuka, mindjárt szilveszter, beszéljünk a jövőről. Anyuka márvány sírkőre gyűjt, de hát az egy vagyon. A márványon nincs kupa. Értem, értem, értem. Amit megspórol a farháton, elteszi a márvány sírkőre. Jó. Ha még száz évig él, összejön az a pénz. És mi lesz ráírva a sírkőre? Nyugodjék békében vas Lajosné. Miféle vas? Anyuka Kellerman. Ja, most már értem, a vas kivésése olcsóbb, igen. Sokkal, sokkal olcsóbb. Sokkal olcsóbb, mint a Kellerman két és két ennel a végén. És mit fog szólni ehhez apuka? Ja, hogy ő már ólajosként van elföldelve. Anyuka, vidámabb témája nincs. Aha, szóval szilveszterkor dőzsölni fog. A fél pár ez nem csak mustát, de majonézt is vesz. Anyuka, nem mondja, hogy rossz fia vagyok, én meghozok egy fél tubus kecsapot. Nincs már sok hátra ebből az esztendőből, hölgyeim és uraim, ráadásul az előttünk álló, szintén csak 365 napig tart majd, mint hogy nem szökő év, ezért szurkoljunk együtt mindannyian, hogy még 2024 előtt sikerüljön mondani valóját befejeznie Fábris Andornak. Jó estét kívánok, nagyon kedvesek! Hát arra gondoltam, hogy. Így az év végén csináljunk egy leltárt, hát hogy büszkék vagyunk-e rájuk vagy nem, azt nem tudom, de nekem meggyőződésem, hogy egy ország színvonala az igenis megmutatkozik a bűnözés színvonalá. Én azokat szeretem, ahol egy kicsit a szellem megnyilvánul, de az, hogy nálunk drótkötelet dobnak az ATM-re, egy ifával hazahúzzák, de otthon se tudják kinyitni. Szóval ez olyan szomorú és elkedvetlenítő. Na most, hát az egyik klasszikusunk volt, ugye, akiről televíziós filmsorozat is készült, Strasznov Ignác. A szélhámos. Vagyunk ugye még az első világháború előtt, meg aztán majd alatt és után is. Ő egy máté szalkai, zsidó származású fiatalember volt, aki már tíz éves korában lelépett otthonról és egy cirkuszhoz csatlakozott, ahol egy műlovar nő karolta fel. Hát én nem mondok semmit, na és akkor Strasznov Ignác először egy ilyen óralopásba keveredett, akkor kicsit becsukták, akkor rájött, hogy ez nem jó módszer, és akkor 40 ezer koronát vett fel a vérmezőre egy derék bolgárkertés csapattól. Tehát eladta nekik kvázi a vérmezőt, hogy az központban van, és jól is művelhető, és hát hogy ebből micsoda csodálatos bolgár kertészetet lehet csinálni. Ugye az, hogy eladta a Podmanicki utca burkolatát, az közismert. Egyébként lett egy utóda, akiről szintén röviden meg szeretnék emlékezni, Bósa István, aki eladta a nyugatnémeteknek a nyugati pályaudvar vas szerkezetét, csak finoman jelezném, szóval ezek azért óriási palik. Na, Strasztov kolléga aztán elkezdett két figurással méregetni a Vációcába, és mentek üzletől üzletre és kijött egy idő múlva az aggódó tulaj, kérezte, mi van? Azt mondja, hát itt egy nyilvános készül. Jó, attól nem lehetne valahogy, hát nézze valahogy. És akkor átadott egy pár száz, esetleg pár ezer koronát, ők a mérőeszközökkel tovább mentek egy üzlettel, és így szépen végig kaszálták a Váci utcát. Isteni pali, és mindig megúszta rengeteg magasrangú papot csapod be, és rengeteg magasrangú parlamenti képviselőt, aki adott esetben kihúzták a slamasztikából. Kiment Amerikába, és a szestilalom alatt forgalmazni akarta a szilárd alkoholt és ezért komoly bankoktól vet fel komoly kölcsönöket, állítólag ez egy ilyen fagyú -szerű anyag lett volna, amire ha öntünk vízet, akkor ebből lesz alkohol, ugye? Ez volt a koncepció, és hát ez megváltásnak tűnt az alkohol elvonástól már reszketegségi tüneteket mutató amerikai célcsoportok számára. Ez olyan, mint hogy a sivatagba is mindig kell vinni vízport, ugye? Tehát, <gül> Szóval, egy kicsit valahol délen bebörtönözték, a börtönbe eladta a börtön teljes berendezését. Hát azért ez egészen gyönyörű. Na hát akkor, ha már említettem Bósa urat, Bósa ura 70-es évek végén tűnt fel, rengeteg akciója volt, például minden képzettség nélkül vezető helyettese volt egy idős otthonnak tehát így fehér köpenybe így menegetett, szemben a siető orvosokkal ő mindig meghallgatta az öregasszonyokat, és nagyon szerették, mert hát mi kell már ilyenkor, hogy egy kicsit beszélgessenek vele, hát segíteni, úgyse nagyon tudnak rajta, és hát a beszélgetésekben hát időnként azért szóba körült, hogy otthon mi van, mi nincs, és akkor ha valami otthonról kellett az öreglányoknak, akkor Bósa megkapta a kulcsot, hazatrapolt és akkor hát így transzparensítette a házat, és hát egy pici gyűjtögetett, Szerzett egy vasúti egyen ruhát és lopott rengeteg jegyet, talán egy táskát is, és mérhetetlen mennyiségű ilyen büntető szelvényt. És amikor volt az első pápa látogatás, János Pál pápa, akkor fürtökbe lógtak az emberek a vonatokon, a kalauzok föladták, beültek az étkező kocsiba, nem így bósa pipi. <gül> Ő végig kízott a tömegen, és mindenkit lebüntetett természetesen a saját zsebére kiszúrta, hogy a nyugatiba van egy üres iroda, amit senki nem használ, ezt ő megnyitotta <gül> finoma és akkor Bósa úr, aki nagyon képzett volt jogi dolgokban, bemondatta a hangos beszélőbe, hogy délután 6 és 7 között jogi tanácsot ad a 243-as szobába, jöttek az emberek, tanácsonként beszedett 3000 forintot, nagyon lényeges, hogy nem volt mohó. Hozzá kell tenni, hogy a jogi tanácsai jók voltak, és nagyon szerették az ügyfelek. Egyszer bement egy ügyvédi irodába, és nem volt ott az ügyvéd, ott várakozott, és néhány aktát összeszedett. De ez mindig igaz, ezt tudom, hogy úgy hangzik, mint ha most én találnám ki, semmit nem találok ki. Vitte az ügyeket, ha ismerték az ügyvédet, akkor azt mondta, hogy Stombaer doktor beteg, én jöttem helyette, Bósa István ügyvéd jelölt, és rendkívül lelkesen is egy csomó esetben nyert, tehát semmiképpen nem működött rosszabbul, mint a hivatásos ügyvédek és a pályaudvari korszakába felvett egy német cégtől 20 ezer márka előleget a nyugati pályaudvar vasszerkezeté. Csodálatos. Na kérem tisztelettel, a kékfényben ismertem meg egy csodálatos szakembert, akinél nagyobb szakmai odaadást csak repülős Gizi tapasztaltam, aki munkáját olyan hihetetlen konzekvenciával, mértékkel, szellemmel, ugye? Hát 85 éves volt már, de derékig benne volt egy komódba, bejöttek a háziak, kérezték, hogy mit keres, mondta, hogy albérletet. Tehát csodálatos humorérzéke volt, és hát ha van valaki, aki József Attila híres sorát, ugye, hogy dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes, ezt Gézi precízen végrehajtotta. Kétszer volt vendégem a televíziós műsorokban, nagyon bírtam az öreglány 15 évet ült börtönben, ő azt mondta, hogy bőven megérte. Tehát részben Franciaországba is. Például a Franciaországban, Nizsába a szállodasoron arra jött rá, hogy itt nagyon fontos az empátia, bizonyos vakmerőség, pszichológia, ő a következőre jött rá, hogy mondjuk egységes idő volt, kilenckor. Akkor az azt jelenti, hogy nyolckor a nagyságos asszony főnözi a punciát a fürdőszobába, de az asztalra már ki van téve az ékszer. Ugye, és az ágyra a ruha, hogy azt ő felveszi. Na, ezt a pillanatot lovagolta meg, ami drága Gizi nénénk, aki, hát így végigment erkéről erkére, ugye, mert az erkélyajtók általában nyitva voltak, és akkor gyönyörűen besöpört, jelenték egy mennyiség ékszert, de azt megcsinálta, hogy amikor a Háború után az addig maszeg aranyműveseket valahol a dohányutcába szövetkezetesítették, és akkor mindenki a saját páncészekrény előtt ott kopácsolt, de mindegyik mögött nyitva volt a páncélszekrény. És a gizinéni elment a hátuk mögött, a páncélszekrény is köztük. És mondta, jaj, bocsánat, elnézést, és közben hop, hop, hop, hop. Végig kipucolta az összes páncérszekrény, tehát még kasszafúrásra se kellett vetemednie, És kérdeztem tőle, hogy hát, gézinéni hát hogy van ez? Hogy időnként csendben volt egy ideig. Azt mondja, Sanyikám tudja, jön egy hullám, és akkor menni kell. És hát mondtam, hát fiatal koromban velem is volt olyasmi, hát... Jött egy hullám, és akkor szóbb a test el kellett tosodni, ugye már. Kitört a Saturday Night féver. intelligens volt, és Szegeden ismerte Szent Györgyi Albertet, aki azt mondta, hogy magából vagy nagy feltaláló lesz, vagy nagy bűnöző. Hát az utóbbi lett, és őt nagyon tisztelték a rendőrök is, csokolom tessék parancsolni, tehát nem volt semmi erőszak, tehát ők is érezték annak a munkának az etoszát, amelyet ő képviselt. Na most egy hasonló, nem lett ő annyira híres, Csülök a betörő király, aki teljesen úgy nézett ki, ahogy az egyszerű dolgozó Füli Jimmy-t elképzeli, tehát kétszer annyi fog volt a szájában, mint amely normális embernek, jó kiállású, állandóan nevetett, állandóan bogybarékolt, és... A híres technikája az volt, vagy a mondjuk így szakmai poetikája, hogy Fábri úr, én nyitok és csukok. Tehát volt úgy, hogy a lakás, egy hónap múlva jöttek rá, hogy valami hiányzik, ami már eléggé megnehezíti. Tehát ők azokat, akik neki az ajtónak, meg berúgták, meg befeszítették, ezeket ő olyan mélyen lenézte, mint ahogy egyszer pályám elején léptem fel Szegeden olajszőkétőknek. Ezek mind ladával jártak, de kettő vagy három repülőgépük volt fejenként. És akkor a két repülőgépes úgy beszélt az egyrepülőgépessel, mint a kutyájával. Hát körülbelül ő is így ezeket. Azt mondja, egyszer egy rossz szímet kaptam. Hát mondom, ezeknek egy rópójuk nincs. Ott a konyhaasztalon 5000 forintot, mondom. Vásároljanak be. Látom, hogy üres a hűtő. Aztán felkerestem én őt Mária Nosztrán, ahol hát volt egy ilyen ingyenes fegyveres őrség napi háromszori étkezés konstrukcióban, ahol ő bőrből különböző dísztárgyakat, így többek között könnyelzőket, kulcstartókat készített, fő motivum kincse volt a Frédi és Béni, és tulajdonképpen csülökkel így kapcsolatban maradtuk. És amikor 96-ba betörtek hozzánk, akkor gondoltam, na most felhívom barátomat, mert hát ő hamarabb jött nyomra, mint Pintér Sándor, nem is tudom volt-e akkor mindegy, nem tudom. Csülök megérkezett, látta, hogy a párnák így föl voltak hasítva, a Keresztelő poharamat vitték el Sándorka felirattal, a nagyanyám karóráját, tehát csupa olyan dolgot, aminek nagy kereskedelmi értéke nincsen, de hát nekem azért mégis becseh, azt mondja, Fábri beszélek a sárgalábúval. A sárgalábúról én is tudtam, hogy egy komoly szakember, Mondta, hogy hát akkor egy kis előlegető kérne, adtam neki 5000 forintot, három nap múlva találkoztunk, mondta sárgalábú, nem tud semmi De meg tudná kérdezni a nagyvakot hát hogy adjak még egy kis pénzt, és akkor ez így ment ilyen 5-10 ezeres tételekbe, futottam a remény után, de hát természetesen nem lett meg semmi. Még nem egyszer hívnak a Tímár utcai rendőrkapitánságról, hogy művész úr megvan a tettes. Hát mondom, ki volna ez? Azt mondja, hogy a csülök úr itt élvezi a mert az én telefonszámom benne volt a csülöknek a noteszébe. Hát mondom, nagyszerű, de sajnos, ha valaki nem volt, az egészen biztosan ő. Úgyhogy így alakult ez a csülök történet, de olyan szépen beszélni a szakmájáról. Azt mondta, hogy más modell vas utazik. Én betörök. És tudta a szakmát, és értett hozzá, mert ez csak elmesélem egy ilyen kis privát történet. Mikor 96 ban kiköltöztem Leányfalura, akkor valamiért úgy gondoltam, hogy jó lenne, ha lenne ott egy táncészekrény. De elsősorban egy ilyen régi páncészeként akartam mókából. Tehát egy ilyen gyönyörű, krómozott kilincs, krómozott kulcsok. tra -ta -ta, ta -ta -ta, ta -ta -ta. És ezt egy mérnök barátom segítségével, aki éppen egy vállalatot számolt fel, be is tudtam szerezni méltányos áron, Már a páncészeként szállító is egy csodálatos csapat. Tehát annál intelligensebb csak a zongora szállító, akik időnként kisebb szimfóniákat is írnak, és akkor egy ismerősöm révén a Magdolna utcából sikerült egy szakembert beszereznem. Soha nem derült ki, hogy ő a pánc és kapcsolatos ismereteit a barikád melyik oldalán szerezte, de ilyen furcsa hangja volt, és kockás sapkába jár, tehát tényleg úgy nézett mint egy a Ludasmatyival 60-as években, Eljött megnézni, azt mondja, Fábri úr, hova akarja tenni? Na jó vastag fal, itt a falat kikönyítjük, alulra egy 60 cm beton beépítünk, és lefogatom 6 darab 40-es dőben lehet. Nem bírja kiforgatni. A zárhoz ezek nem értenek. Mit csinálnak? Kiforgatják, hátul fölvágják sítítóval. De így nem tudja kiforgatni, kinyitni, és soha nem fogja tudni. Édes volt, mert néha mentem érte, nem volt, nem, hogy mobiltelefon, telefon sem volt semmi, néha megleptem, és az már nagyon ritka, de gyerekkoromból jól ismertem, hogy a sarokba aszik valaki egy csezdonon, ilyen elfüggőnyezett sarokba, tehát mint a Szovjetunióban, isteni volt, és volt egy csodálatos, empatikus felesége, és bekopogtam hozzájuk, és akkor diszkréter így a sarok felé billentette a fejét, és egy intet hogy ma nem. Hát az azt jelentette, hogy egy kicsit megtámadta az etilgyököket, az elfogyasztott alkohol, de gyönyörű krómozott kulcsokat készített, mindent. Na, beraktuk, én még kis filcel kivéleltem, stb. stb. Jött a mester az átadásra, a végén humorosan kérdezte, mondom, és magának hány kulcsot másolt? Fábri úr, nem kell nekem ehhez kulcs. <gül> <gül> és akkor éreztem, hogy itt egy nagyon komoly szakmai kények Kedvenc műsorunk volt a Kékfény. Ez egy progresszív műsornak indult, de a BM rájött, hogy neki ez kell, és akkor az volt, hogy egy kamerával vették még fel a párbeszédeket is. Ma úgy mondanánk, hogy... Mondjuk egy roma fiatalembert faggattak, és a riporter így fuvolázgatott. Azt mondja, elnézést, -e, miért kellett 42 készszórással megölni K. Jolánkát? Átmegy a kamera, fehér szembogár, benne a 2000 éves vándorlás valamennyi fájdal... És, és ő csak annyit mondott, anyázott. Köszönöm szépen! Következő fellépünk ugyanúgy képes utazni térben, mint időben, hiszen hol szentesen jár, hol Bamako-ban, máskor egy ázsiai reptéren, vagy épp egy régi építőtáborban, néha Közép-Amerikában alkudozik, vagy Japánba utazik egy teherhajó gyomrában. Könnyen gondolhatnánk tehát, hogy valamilyen szuperhős, de nem, neki csak egy szuperképessége van, nevezetesen, hogy ő Badár Sándor. szép jössét kívánok mindenkinek szép jössét kívánok mindenkinek, még egyszer látom már jól állnak vagy, jó, vagy jól ülnek ugye nem tudom hány pesgő van már a gyomorba de remélem hogy egyre több lesz ugye jön a szilveszter, mindjárt átlépünk az új évbe, aztán szórakoztatjuk újra magunkat Hát muszáj, mert valamit ki kell találni, hogy szórakozon az ember. Ugye ilyenkor mindig valaki fogadalmat tesz, mindig valaki az új éven gondolkozik, hogy jaj, milyen lesz, majd milyen lesz, milyen volt. Ugye én azt szoktam mondani, hogy nézzük át, hogy milyen volt, hogy mit hagyunk itt, vagy mit nem hagyunk itt, mit sajnálunk jobban, vagy mit szerettünk volna jobban megvalósítani például, úgyhogy én téteresen szeretném most végignézni az évet, hogy mi van a hátunk mögött. Többek között például ugye végre Kimásztunk a COVID-ból, és gondoltuk, hogy az új évben már ilyen nem ér el bennünket. Én alig vártam, hogy eljön ez a szent pillanat, gondoltam, akkor mehetek végre újra valahova csavarogni a világba, hát ha beengednek olyan helyekre, <gül> ahol esetleg már nincsen COVID. Úgyhogy kinéztem Európát, és elmentem Spanyolországba. Lehet, hogy olvasgatni kellett volna esetleg az újságot, vagy valamilyen irodalmat, hogy másképp nem lehet bemenni csak QR-kód, de ezt konkrétan ott tudtam meg közvetlenül, amikor leszállt a repülő, hogy mindenkit engedtek befele, azt hittem, megint pilickázás lesz, mert Három hónappal korábban szerettem volna bemenni, de akkor azt mondták, hogy ezt a nagy pácikámat fel fogják tolni az agyam, és kihúzgatják belőle a bogárkákat. Akkor tiltakoztam, mert mondtam, hogy nem kell éreséget állítani, azt már egyszer csináltak, mondom, ebbe nem szerették részt venni, úgyhogy én azonnal repültem vissza, de mondom, megpróbáljuk újra. Beléptem, mondta a fickó, hogy Pilicka nem lesz, mert már nincsen náluk COVID, viszont QR-kódra van szükség. Na most nagyon nehéz dolog QR-kódot gyártani, úgyhogy ha nem tudod. Hogy mi az. De ő csak annyit kérdezett, hogy QR kód van-e? Mondom, hogy, de lenne mennyi kell. Csak kérek 10 percet, és elszaladtam vécére. Nagyon egyszerű a QR kódra szertenni, hogy ha van ceruzád, hogy elmert csak egy papírral kell egy négyszöget rárajzolni, és addig pontozgatni, mint annak idején az érettségét, hogy hát, ha kijön egy tétel belőle, és rajzoltam olyan QR kódot, azt meg is emlegetik, mert azt lefotóztam, mentem be, van QR kód onnan, tessék. Leolvasta. Azt mondja, nem működik, mondom, pedig vadon a túj. tehát. Hát, ha tudnád, hát, hogy három perc nem is volt még. Több üres volt a papír. Azt mondja, ez nem jó, ez nem működik valamiért. Hát mondom, mindjárt jövök, elszaladtam. Mondtam, hogy most nagy dolog következik. S rajzoltam még egy QR kódot, mondom, hát kettőből egy csak simmelni fog. Nézi, olvassa. Nem jó. Hát mondom, akkor a gépe, döcsém. Hát mondom, most már nem tud több QR kódot vásárolni, mert egy papírra két oldala van. És ugye... Nem volt több lehetőségem, egy kicsit úgy gondoltam, hogy most már el kell dobni ezt a pillanatot, hogy nem tud az ember semmilyen nyelven beszélni, legalább annyit, hogy amigó. És ez hatott, mert mondtam neki, amigó. hát ne szórakozunk már, hát most jövök hozzátok, hozom rettentő sok eurót, hogy itt elköltsen minden, ez hatott. És annyit mondott, jó, de nem láttalak, hát mondom, én se, öcsék, én se két QR kóddal beengedtek volna a Notre Dame-ba is érted, csak nincs. És ugye, ezzel már be is mehettem, ugye, azzal körbe tudtam menni Spanyolországba, azt nem tudtam, mert nem mondta senki, hogy QR kóddal lehet bemenni az étterembe enni. Na most, az nem volt egyszerű. Hát korábban, ugye, amikor Japánba jártunk, ott megoldottuk a történetet, ott meg pénzünk nem volt, de... Bementünk úgy a barátommal, hogy Jancsi barátom egy kicsit osztott, szorzott, körülnézett addig, amíg én megpróbáltam kommunikálni, és ott mutogattam a fickónak a térképet, hogy ő szerint a valóságban hol lehet ez az X. Az 20 percig tartott, mire rájött, hogy nem egyezik a térkép a valósággal. Hát nem, mert bőrösöny térkép volt, de most ebben nem mennék vele. De addigra tele volt a zsák, és... Már minden rendben volt, és szóval azt a trükköt itt nem lehetett bevetni, viszont azt be tudtam vetni, amikor kérdezte a fickó, hogy hol a QR-kód hát van kettő, és melyiket kéred, jobbat vagy bal, mondom, ezzel már egyszer bejöttem itt a határon, mondom, minden rendben lehet. Elkezdte nézegetni, hát ez nem stimmel. Mondom, akkor ha ez nem stimmel, ez frissebb, mint a másik, mondom. Negyed órával mondom, ez biztos, hogy jó lesz. Nézi így, azt mondja, nem stimmel, nem tudok bemenni az étterembe. Mondom, ne, ne csináljuk már ezt, ne csináljuk már ezt. És virágnyelve elmagyarázni neki, hogy nekem ma van a születésnapom, és meg szeretném ünnepelni. Úristen, úristen, de hogy ha nem lehet bemenni. Annyira hatott ugye a saját sírásom, hogy annyit mondott, hogy jó, de itt az ajtónál üljek le, mert ha ellenőrzés jön, olyan rugás fogok kapni, hogy kimpördünk a túloldalán az útnak, de ne sértődjek majd meg, ugye? Hát mondom, milyen jó, gondoltam magam, remélem, hogy ezen a héten nem jön ellenőrzés ebbe az étterembe, de annyira hatott a sírásom, hogy negyed órával később megjelent öt pincér, és elkezdték én meg, hogy fel isz komple, ányosz, fel lisz, komple ányosz, és hoztak még tortát is. Ingyen. És ugye a magyar emberbe genetikailag van beütve a szó, hogy ingyen, tehát elfogadtam, úgyhogy tortáztam, ettem jót, nagyon frankó volt, utána elbúcsúztam tőlük, mondtam, hogy hónap is jó lesz a QR kódom. Mert hónap a névnapomat szeretném majd megünnepelni. megkérdezték, hogy hívnak, sajnos nem franciskának, úgyhogy így aztán nem tudtam még egyszer bevetni a trükkömet, de legalább boldog voltam, megünnepelték úgy a születésnapomat, hogy nem is akkor tartottam, tehát végül is így megértek ajánlni, és aztán boldogan jöttem haza. És szinte azt lehet mondani, hogy pikpakra eltelt a tavasz, ugye hirtelen jön a nyár, a nyár is el akart búcsúzni, de azért kihasználtam a lehetőséget, mondom azért van Balatonunk, hogy ott költsük a pénzt érted, nem a tengerparton, és külöltöttük, és rendesen, mert életemben nem gondoltam volna, hogy 2700 forintot ki fogok adni lángosért. Ezért csak egy felet kértem, de azt mondta, most már megsütötte az egészet, egyet fene, vigyem. Mondom neki, most van születésnapom, mondom. Hát, ha bejött Spanyolországba, bejön itthon is. Kaptam még egy lángosban ezt nem hiszem, elmondom, életemben ennyitem ünnepeltem, szóval én azt mondom, hogy emelem poharom erre a jó kis nyárra, meg emelem a poharom a jó kis Kor de leginkább emelem a pólam arra, hogy végre eljött az ősz, és nem kellett iskolába mennem, mint szegény iskolásoknak, akiknek hozzá kellett szokniuk újra ahhoz, hogy vannak tanáraik. Én ugye annak idején emlékszem rá, hogy megpróbáltam menekülni az iskolából, de nem engedték meg, mert be volt zárva az ajtó. Sőt, hát olyan filmeket kellett megnézni, hogy az valami hihetetlen. Elmentünk moziba, és Jancsó Miklósnak a filmjét kellett megnézni. Azt hiszem, 7 óra hossza volt maga a film mindent átéltem. Komolyan mondom, azt mondtam, hogy jól fogok tanulni inkább, mert ne vetítsék le még egyszer. Nem mondom művészfilm, de nagyon, és az egy diáknak nem biztos, hogy kell. Tehát minden nyomort átéltem, de ettől függetlenül még azt mondom, hogy ez is teljesen tökéletes volt, erre is emelem a poharam, sőt, megint volt egy szigetfesztivál, erre is emelem a poharam, bár amikor kimentem, megmondom őszintén, migránsnak éreztem magam, mert mindenki külföldi ő beszélt, azt, azt hittem, hogy már mentem a kerítésen. <tos> Amikor utoljára voltam Siget Fesztiválon, akkor Kőhalmi Zolival mentünk együtt, és Sziget Fesztivál első napján kellett volna fellépni, de Zoli annyit mondott nekem, hogy nem iszunk egy fényt. Fugalmam nem volt, hogy mi az a fény, de mivel ingyen volt, kettőt kértem belőle. Ez a széndioksziddal dúsított vodka, amilyen kicsit meg van színezve, tehát ilyen UV-kék színe van neki, jó, nézett ki, de Zoli annyit mondott, na fenékig? Hát mondom, nem mond kétszer. Fú, azt feltoltam az elsőt. Olyat láttam, de komolyan mondom, olyat láttam, mint Kim Jong-un minden hétvégén, Bejött egy ilyen fény, és úgy voltam vele, hogy nehogy a másik másik legyen. Azonnal utána küldtem, az a tudatomat is elvitte, vannak szemtanúk, akik azt mondták, hogy franciául beszélgettem. Franciákkal. Én nem tudnék erre megesküdni, ugye, hát korábban csak annyit tudtam, hogy papílőpadom, le van ször, de a nő, de ezt még annak idején, amikor a verseket írtam, még akkor kaptam be az agyamba, Itt is elmeséltem, amikor Erzsike néninek a magyar tanárunknak finn verseket mondtam, hogy én írtam meg, és kaptam írta az egyesemet, ugye? Ainaikanaina lorkutta de ezzel már a Mikulást is be lehetne csábítani Szóval nem mondom azt, hogy izgalmasan telt el, de most legalább nem ittunk fényt, mert annyira drága volt, hogy nem mertem venni. A vízet is ki kellett fizetni, képzeld -e. Mondom, akkor most azt se kérek, víz van körülöttünk mindenütt. Majd abból iszok teljesen mindegy, hogy mi az, ami üt, de legalább meg tudtam nézni egy külföldi együttest, nem tudtam, hogy kik azok, viszont otthon előre tankoltam. Tehát már nem is érdekelt annyira, de legalább szabadon tudtuk a zenét élvezni, erre is emelném a poharom, és hát Isten igazából, ha már emelni kell a poharunkat, akkor a túlélésre emelnék leginkább, és hát arra, hogy valahogy megzavarodott az idő, hogy ősszel lett világbajnokság, nem is tudtam feldolgozni se, azt hittem, hogy átaludtam. De tényleg, hát nyáron szokták játszani, és ugye ráadásul be volt kapcsolva a tévé, fölébredtem, nézem, mondom, szűzanyám, ki játszik, kivel? A japán üti a németet, de mondom, ő se is a tannyát. hát... Aztán utána nézem, mondom, azt a rót a belgákat is ütik, jaj, de jó, mondom, azt is egy másik kis csapot vertem, mondom, üsse is mondom, brüsszeliek hozzák az újabb szankciót, a fene egye meg őket, mondom, addig kell inni, és javaslom is, hogy igen gyorsan egyet, ne hogy véletlenül behozzanak egy újabb szankciót, hogy nem lehet majd nyakolajat venni Nikolajtól. Hát értem? Mert ársapkát tesznek rá, érted? azt nekem majd csak van. Ugye nagyon kell ezzel vigyázni, sőt, nem azért bántom a németeket is, mert kikaptak, azt mehettek haza, hanem behozták ezt az újabb szankciót, érted, hogy újra bevezették a dízelt. Tudja mi a dízel? Bele kell önteni a sörbe a kólát, mert az olcsó azt az a dízel náluk, érted? De nem azért, mert hogy ez ársapkás és olcsóbb lesz, hanem azért, mert így lesz belőle több. Tehát ugye egy októberfesten, ha már nem adnak annyi sört valahogy, pótolni kell, a mennyiség az mindig ugyanannyi a németeknél, és tehát 50 liter per kopf, érted? Az, hogy aki még nem volt októberfesten, azt nem tudja elképzelni, hogy a cső, meg a kivezetőcső ugyanabban az irányban van, de nem tudni, hogy a kivezető csövet melyik dízelbe öntik vissza, mert ársakás, tehát mondom, akkor inkább menjenek ők is, én a kis csapatoknak szurkoltam, és egyre többet ordítottam, mert megláttam, hogy Szenegál is játszik, hát Szenegált én indítottam el annak idején, kár, hogy nem vagyok a szövetségi kapitányok, ugye, amikor 11-ben bamako mentünk, akkor ajándékba vittünk labdákat, és hogyha bedobsz kettő labdát, ezek úgy fociznak, komolyan mondom, én nem is gondoltam volna, mezítlába, köveken érted, futott a kisgyerek, nézem, mondom, Istenem, kettő méter ott a kőfal, ez akkor át fog koppanni, és nem koppant, hanem átlibbent rajta, mert átrepült a labda, futott utána, mert csak a labdát nézte, ő nem is látta a kőfalat, Átlibbent, átpördült rajta, megfogta, puf, összerúgta a labdát, és futott visszafele, és ugyanaz a Ritbergerrel vissza is jött, és már játékba helyezte magát. Tehát nem jelentkezett a partbírónál, hogy szeretnék bekapcsolódni. Bekapcsolódott, és hát olyan 500 gyerek focizott egy irányba. Mindig azt rúgták, név volt a labda. ez... Nagyon ügyesen játszottak, és nagyon ordítottam, és üvöltöztem, hogy Istenem, Istenem, rúgjatok gólt, azt a életben mondom, hát, ha kiesnek az angolok is, hát az sajnos nem történnek, pedig megérdemelték volna, komolyan mondom. Az más kérdés, hogy az egyik barátomnak a barátnője az megkérdezte, hogy a 11-es az azért 11-es, mert 11-szer lehet megpróbálni. És ott egy kicsit elszakadt a cérna, de ettől függetlenül tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy így elkapott a hív. Én nem fociznék, megmondom őszintén, mert ezekkel a botlábokkal nem érdemes beállni, de azért szurkolni nagyon tudok, és hát ugye hozzáteszem, hogy fog a dízel közben rendesen. Tehát attól függetlenül még telik az év, és hát jól érzi az ember magát. És most már itt a pillanat, hogy az új évet kell, hogy ünnepeljük, és bízom benne, hogy most már rövidül a tél, és csak jön előre a tavasz, és nem kell akkor Tenni, vagy nagyon rövidet kell fűteni. Ha meg nem lehet fűteni, vagy nem tudunk fűteni, akkor meg megyünk. Rajzolok bárkinek QR kódot. Erre ígyünk. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Kedves hallgatóink, a szilveszteri rádiókabarét hallották. A házigazda Vida Péter volt. Kreatív producer Fábris Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Bódok Pál, Csukrán Viktória, Dankuno Hajnal, Kerekes Kerekesendre, Nyilas János, Takács Tibor. Csatornaigazgató igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató non profit Zrt megrendelésére készítette az MTV-a 2022-ben. Kedves hallgatóink, a himnusz után Novák Katalin köztársasági elnök ünnepi beszéde következik.